till det hundrade avsnittet av Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag min ständiga ärkerival på slagfältet Paavo Hemmingsson. Hallå där. Hallå på dig, Pavo. Men vi är inte ensamma, för upp mellan dessa två stridande parter striger en kanske inte helt neutral tredje makt, Thomas Engström. <laughs> Hallå på dig, både Annie och Pavo. Hallå på dig, Thomas. Nu sitter vi alla tre här igen. Vi har färgglada hattar, vi har gott att dricka och vi mår... Ja, förhoppningsvis riktigt, riktigt bra. För det är födelsedag idag. Mm. Ja, men visst är det det. Så man har fått eh, knyta sin fluga och göra sig lite extra festklädd här. För det, det känns lite speciellt. Vi, vi har nått hundra sträcket även med denna podden. Och det känns inte att vi har varit igång så länge. Men när man blickar tillbaka- det är ju rejält mycket film- vi har hunnit prata i, i de här avsnitten- och tiden bara försvinner- och... Ja, här, här sitter man och flera år har passerat och likväl så är vi i, i, i full färd att fortsätta det här äventyret. Så ja, det, det, det känns ju hur bra som helst det här. Vi är en, en, en hundrafirare som har kraften och, och känslan kvar ändå tycker jag. Ja, jag får gratulera så väldigt, väldigt mycket till de hundra avsnitten. Väldigt kul som sagt. Det är ju en hel del film att beta av, så jag tycker ni har gjort det riktigt, riktigt bra och, och det är kul att se och höra att ni också fortsätter. Ja, när man väl har kommit upp i varv så är det svårt att, att stänga ner. Det, det brukar vi känna när det, är, när det är paus, när vi har lite sändningsuppehåll och lite vila, för det det kliar i fingrarna. Man, man vill rycka fram mikrofonen och sitta och snacka och uh, diskutera saker och ting. Trots att det är skönt att vara ledig är det roligare att spela in. Och ja, tiden har verkligen sprungit iväg. Hundra avsnitt har gjorts. De flesta har vi gjort, du och jag, Pavo. Men du är ju en ständig gäst, Thomas. Och det känns ju helt mm. rätt att ha dig här idag- Både för att det är ett speciellt avsnitt men även på grund av temat. För det blir mycket nostalgi idag och det, det känns som ett, ett bra tema för dagen. Vi är i framtiden, vi har drivit framåt men nu ska vi titta lite tillbaka också. Mm, faktiskt. Så dels är ju väldigt tacksam över att få vara med när det är ett, ett firande på det här viset, men sen också som du säger temat, jag känner mig väldigt hemma i det och som sagt badar verkligen i nostalgin det, det, det känns som att det här kan det här kan faktiskt gå lite var som helst med det här avsnittet av den anledningen också nostalgi som vi har pratat om tidigare det kan vara både bra och det kan också vara dåligt, det kan vara någonstans där i mitten och sådär utan att säga allt för mycket men Kul är det i alla fall att få vara här igen. Mm, ja det, det känns bra att eh, du är här för eh, jag vet inte jag, jag är lite nostalgiskt handikappad som människa så eh, jag, jag har inte riktigt de känslorna alla gånger och kunna eh, komma till skott med och, och, och eh, hitta tillbaka till så eh, därför känns det extra bra att, att vi har en eh, extra nostalgiker på plats här som, som kan hjälpa till och, och sprida lite rosa skimrande glitter över det vi har tittat på här. Ja, jag ska, jag ska göra mitt bästa definitivt. Jag, jag har absolut med mig just en påse med glitter. Så att det ska nog bli spritt lite grann av. Vi, vi får kalla det festkonfetti idag tycker jag. För det, det passar helt rätt. Men ja, det, det är ju lite spännande här. För vi har olika förhållningssätt till dagens ämne. Och vad vore en podcast om vi bara satt och höll med varandra hela tiden? Det behövs lite olika viljor, det behövs lite annorlunda tankar, det behövs lite, mm. ja, oliktänkande analyser. Så jag ser mm. fram emot det här avsnittet. Men jag tror att vi kommer ha ganska kul oavsett vad, för... Vi, vi trivs att sitta och snacka strunt tillsammans och att riva sönder saker, det är ju. Det är ju också någonting vi gillar. Ja högt som lågt bra som dåligt alltså vi, vi tycker om att snacka film och, och vi tycker om att höja saker i skyarna och vi tycker om att fullständigt slita det stycken mm -hmm. eh, där mitt emellan är väl kanske den, eh, det området där vi inte riktigt tycker om att, att, att husera men eh, jag har likt förbaskat hamnar vi även där ibland. Tyvärr är det ju många filmer, böcker och serier och spel och allt möjligt annat som hamnar i ett väldigt läge och det är jättesynd för jag tror inte det finns någon historia som inte har potential. Allt handlar om hur man använder den, hur man lägger fram den, hur man presenterar den i valda medium och... Ja, det kan bli någonting fantastiskt. Det kan bli någonting fantastiskt för att det är så fruktansvärt dåligt. Men vi vill gärna undvika mähet för vad, vad ska man säga? Ja, det, det, det är sådär. Mm. Nej, då är det ju roligare om känslorna kan svalla lite grann åt en håll. Men, men faktiskt, just de här suckarna i filmer. Det är, som, det är aldrig roligt. Tiden går jättelångsamt för att man har varken egentligen roligt eller tråkigt eller man har som tråkigt men det ligger på det där riktigt, riktigt med planet som sagt. Så att man inte känner någonting, då går tiden riktigt, riktigt långsamt. Och det spelar egentligen ingen roll vilket format det är, om det är en film eller om det är en bok. Men alltså, då önskar man ju som bara att historien ska ta slut egentligen. Ja det är så, alltså film det, det ska ju vara en upplevelse, man, man ska få ut någonting av det. Det ska väcka känslor, bra som dåligt, det är... Ja det, det är lite mer oväsentligt men det, då får man ju ut någonting av det hela men att bara sitta där och känna sig helt tom det, mm. ja, det, det är det värsta tillståndet för en upplevelse så... Det vill man till alla pris undvika men mm. ja, det, det, det är svårt ibland för det är inte alla filmmakare i världen som har riktig pejl på vad de håller på med och, och vet hur man faktiskt väcker känslor i folk och får dem att känna någonting. Så mm. det är lite allt som ofta som man hamnar i det här meningslösa tomma intet som man fasar av hela ens hjärta. Därför brukar vi också välja filmer eller berättelser som verkar intressanta. Nu hamnar vi ändå i meh-läget ibland men oftast så, så blir det någonting intressant. Oavsett om du slår på det positiva hållet eller negativa hållet. Och jag är nyfiken vad dagens film ska slå för. Som nämnt är det nostalgi på tapeten och... Både jag och Thomas var ju i rätt ålder när den här franchisen hade sin början. Vi söks mm. ju verkligen in i den och, och har ju älskat den sedan dess. Den har ju kommit i nya inkarnationer med, med åren. Men det är ju någonting speciellt med det här originalet. Hur det såg ut, hur det var, historierna, serietidningarna, tv-serier, leksaker och allt mm. annat... Men eh, du var nog på väg ut- ur den fasen själv- -så jag vet inte om du söks in i den här franchisen- -på samma sätt, Pavo. Mm, ja, så jämrande- -skammal är jag inte i alla fall. Men... Eh, eh, ja, var ju med- -från starten. Det var jag. Och eh, jag har- eh, -slukat både det ena och det andra- -i den här franchisen. Men... Eh, Ja, vad ska man säga? Kanske inte överförtjust i, i alla delar här, men... Alltså Jösses Amalia-leksakerna. Det, det var ju ändå någonting speciellt och unikt kändes det som. Eh, och, och hålla på och, och fippla och leka med som eh, mm. liten lågstadienisse. Så eh, <laughs> det, det gav en någonting. Men eh, hur de senare har, har spunnit vidare på leksakskonceptet- och försöka göra någonting... Någon slags berättande av det hela och ge de här plastbitarna karaktär. Där har jag inte kanske riktigt följt med i, i utvecklingen om man säger så. Ja, det har väl som eskalerat lite grann där får man ju säga. Nu har jag tappat lite grann av ja, att följa med i vad som händer med, med just den här franchisen om vi säger från. Det som var ursprunget varifrån det föddes egentligen när man var just liten som sagt. Även om jag väl fick en, en liten nytänning då för en är det, tio år sedan tror jag väl att det är. Men den var väldigt, väldigt tillfällig. Tråkigt nog. Sen beroende på då hur det har gjorts om vi så säger- så har jag varit mer eller mindre intresserad. Jag vet ju att du, Danny, har ju som följt med egentligen hela tiden och är väl den som är bäst uppdaterad av oss som det känns och som alltid fortsatt och, och verkligen tycka om det här, nästan oavsett hur det ser ut, medan jag har varit väldigt, väldigt kinkig med just hur det ser ut visuellt i synnerhet. Så, så där har jag, vissa saker har jag kunnat acceptera mer än andra, men, men absolut, just det här som sagt rosa skimret, den här nostalgiska glasögonen som jag bär de kommer jag nog alltid att bära med mig i hjärtat, därför att det här var så enormt stort när jag var liten, och därför kan jag som inte sluta älska –karaktärerna, åtminstone från den här tiden med just den här filmen. Ja, jag kan ju säga som så att ja, jag har följt med lite mer än vad ni har gjort– –och hållit ögonen på de nya inkarnationerna som har dykt upp. Mm. Men ja, jag är inte fullt så förlåtande som det kanske kan låta. Det är tolkningar här som jag tycker är fasansfulla, tråkiga– förvånande i, i många fall men där har också varit intressanta och spännande tolkningar nu har jag ju min specifika smak, det som jag föredrar det som jag ser till och vissa av dem drar ju mer åt det hållet andra går åt ett helt nytt håll för att experimentera lite med franchisen och tekniskt sett jag uppskattar när man gör sånt, när man vågar satsa på någonting nytt, när man vågar Ja, bryta konventionerna lite grann. Och mm. det kan ju leda till att det blir jättebra. Det kan leda till att det blir jättedåligt. Men man måste åtminstone beundra den här dummen För det har de ju haft bata på Hasbro. Det mm. råder det ju inget tvivel om. Men det är ju de som liknar originalet mest som jag har tyckt varit de, de bättre. ...om vi säger så, sen till olika resultat och så vidare, men det är en helt annan diskussion för jag tror att vi kommer att sitta länge nog med, med dagens <laughs> ämne utan att vi behöver gå in på det. Men innan vi går vidare så är det väl en god idé att avslöja, vad är det för någonting vi har tittat på till idag Jo, det är ju då Transformers The Movie från 1986 i regi av Nelson Kinn och med ett manus som är skrivet av Ron Fredman. Och Transformers som franchise är ju en som de flesta känner till. Det är väl en av de eh, leksaksfranchiser som ingen har lyckats undgå. Vissa älskar den, andra hatar den. Några är med inställda till den chockerande nog. Jag är ju en som är väldigt förtjust i den och det är ju en, en väldigt spännande franchise den här, inte bara på grund av sin historia sin lore, sina rollfigurer och allt möjligt annat den har faktiskt en väldigt spännande historia och den kan man också gå väldigt djupt in i om man vill men jag gjorde lite efterforskningar och Intressant nog så har Transformers sina rötter i en annan franchise och det mm. är G.I. Joe. Därför att när G.I. Joe skapades så var det som en, en manlig motsvarighet till Barbie. Man ville kunna sälja en liknande docka till pojkar som man gjorde till flickor. Problemet var bara att när G.I. Joe introducerades så, så gick det bra ett par år. Sedan var det Vietnamkonflikten och då var krigsleksaker inte någonting som var särskilt uppskattat om vi säger så. Mm, mm, mm men man lyckades sälja konceptet och franchisen till Japan där de uppskattade den men de formade också om den till en till en mindre figur från den här Barbie-storleken till någonting som de kallade för Microman om jag inte minns helt fel och det är den storleken på actionfigurer som vi känner till för det tyckte Hasbro var mm -hmm. oh, det här var ju en bra idé lagom storlek, vi kan sälja dem till ett bra pris för Folk har råd att köpa många av de här figurerna. Problemet var bara att det var ju bara figurer. Det var ju ingenting annat. Och då var det av en ren slump att Hasbro fick kontakt med Marvel. Som är väldigt duktiga på att hitta på historier och rollfigurer och liknande. Så Marvel fick i uppdrag att skapa... Ja, personligheter till de här figurerna, en historia och tillsammans med serietidningar och sedan också animerade tv-sekvenser och senare en tv-serie så lyckades man, ja, få det här flaggskeppet att gå igång och det är ju någonting som fortsätter än idag. Transformers har lite samma mentalitet bakom sig. Men då var det två leksakslinjer från Takara i Japan. Diaclone och Microchange. Som, ja, det var två olika linjer. Men man tyckte i USA att ja, men de här kan vi slå samman istället. Och säga att de, de hör ihop. Men samma sak där. Man hade ingenting att, att marknadsföra dem som. Så... Ja, Marvel kopplades in, namn och figurer skapades och det ledde till den grundlore som vi använder än idag när de äm, gör nya inkarnationer. Sen betyder det inte att det var en, en, en skakfri resa, där finns ju en hel del skillnader mellan serietidningar och animationer och liknande. Men i runda slängar, där har vi hur Transformers lyckades ramla in i våra hjärtan. Det var ju väldigt, som sagt, slumpat egentligen, den födelsen. Det hade jag inte koll på. Det liksom bollades fram och tillbaka på det där viset och, och först var det en sak och sen ramlade det över till någonting annat som i sin tur blev någonting tredje och så plötsligt så fanns Transformers till. Det är ju faktiskt intressant och roligt att få se att det är den bakgrunden till det hela. Det var inte bara någon som satt på ett kontor och så bara hej, robotar, coolt. Det ska vi köra på. Precis, och det är spännande också med det konceptet som arbetades fram. Att man skapade en reklam för sin produkt som i sig var någonting som fortsatte att etablera varumärket och som kunde fortsätta och i sig generera pengar av sig självt. Mm. Så det, det blir ju en, en expanderad sfär i, i vad man kunde tjäna pengar på. Och där de olika delarna stärker varandra egentligen. Mm. Sen kan man ju säga vad, vad man vill om konceptet i en etisk och moralisk synvinkel. Men mm. som en leksakstillverkare som vill eh, få ut sina saker till, till den stora massan så är ju det här ett eh, ganska så strålande koncept och, och eh, bara bygga en värld av sina leksaker eh, där, där barnen kan, kan ta del av det hela och eh, jag lockas till att och, och vilja fortsätta eh, berätta berättelsen på, på egen hand och eh, mm. gå den vägen. Det det hade väl inte riktigt gjorts innan eh, eh, GA Joe och den tiden och, och eh, göra saker på, på det hållet på den skalan så eh, det. där var ju startskottet för, för någonting helt nytt i, eh, i franchise-tagandet där. Och så som du sa också eh, tidigare när vi bara dansade lite grann eh, som. En gröt innan vi hade avslöjat- vad det var för film och, och på riktigt- vilken franchise det var. Det du sa med leksakerna också- att det här var ju så himla häftigt- på den tiden. Mm. Jag hade ju då- definitivt sett någonting liknande. Just att det är saker som- transformerar på det här viset. Det är inte mm. bara robotar, för robotar- har man ju sett som robotar. Men det här var ju robotar som också- blev någonting. Mm. Och det var- definitivt det som gjorde- att jag som, som barn- blev så otroligt, wow vad häftigt det här är, precis som att en annan av mina favoritserier och franchiser från just 80-talet är ju Mask och där har vi också lite grann det här konceptet. Det är saker som förvandlas lite grann. Mm. Karaktärerna i sig delvis lite grann. De får på sig sina masker och kan göra häftiga saker. Men också att deras fordon kunde förvandlas. Och just den där grejen var så himla cool. Just att det var en sak men kunde bli en annan sak. Och att då liksom gå från en stor robot till ett stort eller litet fordon av något slag. Det, det var någonting som var så fruktansvärt läckert med det bara. Ja, jag tror att många föräldrar vid den här tiden var tacksamma att en dyr leksak kunde vara flera saker samtidigt. Alltså, du kunde mm. leka med den som en transformer. Det, det var ju självklart. Det var ju det som inspirerades av tv-serier och serietidningar. Men mm. du kunde använda bilen, flygplanet, rymdskeppet eller vad det nu var som den saken också det behövde inte vara en robot du kunde leka med den på det sättet och det mm. kunde vara en robot också bara rakt upp och ner det fanns en viss flexibilitet där som få andra leksaker har lyckats att, att uppnå, om vi ska vara ärliga. Det var någonting speciellt när det kom, och det fortsätter ju att vara speciellt idag. Nu mm. är Mask ett bra exempel på att försöka ja, rida lite på Transformers-vågen eller Transformerande robotvågen, för det var ju inte de enda Transformerande <laughs> robotarna på marknaden hust hust Hakel. Mm. Men det är ju Transformers som har gått segrande ur leken om vi säger så. Jag kan personligen tycka, och detta här är ändå som någon som gillar mäsk att äh, leksakerna där var, var väldigt specifika. Du gör en väldigt specifik sak. Den här bilen mm. blir ett flygplan. Den här mm. äh, bilen skjuter ut en båt. Det är inte så mm, mycket mm. flexibilitet där. Men det finns ändå, och det är ju spännande leksaker på sitt sätt, men äh, ja, jag tycker ändå att Transformers vinner i, i den kampen. Ja det får man väl ändå säga. Jag, jag har ju så väl Transformers som saker i min samling arkiverade och <laughs> ja, det, det är en, en viss skillnad mellan de båda och det, det kändes lite annorlunda att ha... De båda eh, leksakerna i, i händerna där. Eh, det var mer lockande med, med Transformers. Och jag minns min första kontakt med just den här franchisen. Det var när jag som helt ovetande liten unge gick in i en leksaksbutik. Och såg de här hyllplanen med eh, de första generationens eh, robotarna. Som precis hade kommit in och man blev helt fascinerad. Wow, det här är någonting... Men det är samtidigt något annat om man kan <laughs> hålla på och vrida och veckla på den här mekaniken mm, Och så mm. blir det ju ett fordon eller någonting sånt. Äh, det var ju helt wow. Liksom. Det, det, det kunde man inte riktigt förstå. Hur gör man för att, att skapa sådana här grejer? Och äh, där föddes äh, lite intresset här för att... Äh, Pilla och, och skapa grejer också. För det, det mm. var något så magiskt i hur de har gjort lösningen i, i transformeringen där också. Men ja, visst är det spännande koncept med de här sakerna och, och hitta fler användningsområden för de här. Och som du sa där mm. också, få föräldrar att tänka, ja det här är en bra sak för... Man kan göra mer saker med den, så därför rättfärdigar det är ett köp mer än säg, en vanlig sak som inte kan vridas och vändas och, och bli någonting helt annat. Mm. Eh, så ja, det, det, är, det är spännande och eh, intressant på alla sätt och vis hur eh, de här sakerna har fått sin form och, och förmåga att ändra form dessutom också. Då måste jag ju fråga, eftersom vi alla tre har haft Transformers vilken var er första Transformer? Oh, det var ju en förbaskat bra fråga faktiskt. Jag, jag skulle tro att det är någonting lite mer obskyrt faktiskt. Den första jag verkligen minns, det är ändå en version av Megatron. Inte riktigt den Megatron vi känner igen, utan någon av de här uh, lite annorlunda de märkena som kom från Japan där han kan bli en pistol som kan skjuta men ändå inte ser ut som man är van vid att han ser ut i serien utan en, en, en liten liksom pistol, mer av en handpistol än, än den här ganska snygga stora ståtliga saken han blir som liksom har, har kikrasikte och, och en lång pipa och hela den här grejen jag tror nog att det var någon sån som sagt, lite mer obskyr. Men ändå man kände igen liksom att det här var Transformers. Men det var samtidigt ändå inte Transformers. Men den, den första kanske mera egna. För jag har ju även äldre syskon. Och min storebror var ju också enormt förtjust i, i Transformers. Så därför är det svårt lite grann att vara mitt och vad hans. Mycket köptes ju ändå till oss båda två egentligen. Men, men det jag verkligen minns väldigt starkt när jag fick. Det var en variant på Optimus Prime där man då fick både Optimus och släpet. Det var inte riktigt den här allra häftigaste modellen. Den som var mest ändå trovärdig eller trogen rättare sagt till, till serien med hur han släp ser ut där och att han har sin lilla roller där i och så vidare utan den här kunde man förvandla till en stor bas dessutom och man kunde sätta in Optimus i basen så att han blev en del av den. Så att som sagt även den var lite obskyr men den var ju så häftig fortfarande just därför att det var både släpet och så var det liksom själva Optimus och att man kunde sätta ihop dem och den gick och öppna och man, man kunde liksom veckla ut den och, och se saker där inuti också. Det lät ju spännande. Min var inte så spännande, men jag kan för allt i världen inte komma ihåg vad robotjäken heter, ska jag säga. Fullt <laughs> ehm, <Det var> förståeligt. <laughs> för det, det var ju ändå några år sedan, om man säger så och det tog mm. tid för mig att, att övertala föräldrarna att det här var en bra leksak också och de ville börja med att ödsla så lite pengar som möjligt så det var en, en liten liten transformer eh, som förvandlade sig till en polismotorcykel vill jag minnas men mm. namnet Jösses Amalia det har jag inte ens susning om längre jag, jag vet inte riktigt vad han heter heller, men jag vill minnas att han är en Autobot och han ingår i en sån här grupp där han är en arm eller ett ben till en större robot. Det um, mm, men mm. ja, det, det är en av de där som, som jag aldrig riktigt har lyckats memorera. De, de står inte i fokus, men de är inte några obskyra figurer heller. Det är väl en, en ganska bra sak att börja med- om man inte är riktigt säker på om det här är en bra idé. Men uh, mm, ja, det, det, det var kanske en liten, liten besvikelse- på så sätt att du ville ha någon av dem där lite större och häftigare. Det, det ville man ju verkligen. Och sen när man fick se att den här lilla fjanten man trots allt fick- den eh, kunde man koppla samman med flera andra små fjantar mm. eh, så blev man ju än mer begejstrad och tänkte, wow, bygga något ännu större men fick mm. man dem? Nej, nej, nej, det ville säga inte. Oh, ja Jag känner igen det där. Sådana småtingar har jag också fått under årens lopp. Men eh, faktum är att den absolut första jag fick och jag är väldigt glad för den här fortfarande det var nämligen Hot Rod. Och han oh. är ju en figur som vi kommer att prata om idag. Så det, det känns ju mm. lite extra speciellt. Men mm. jag, jag fick den i födelsedagspresent present av ett par bekanta till mina föräldrar när jag var liten. Och den har varit väldigt kär till mig sedan dess. Jag tror både det är för att det är en present och för att jag gillar designen. Sen finns det mycket att diskutera om honom. Men... men det är en läcker röd sportbil det där. Ja det är ju en av eh, Autobotsarna som eh, står ut här i, i dagen då. Och som vi säkert kommer att prata eh, både ett och annat om. Svar ja och eh, leksaken. Den, den var rätt fräsig och i ögonen fallande när man eh, fick se den där. Så det var ju en sån här som drog på, eh, drogens uppmärksamhet till sig på en gång och man känner wow, den där hade varit någonting. Så eh, ja, du var lyckligt låtat där, måste jag ändå säga, Danny. Även där så, så hade jag en liten, för mig just då mer obskyr version av Hot Rod, för han var så himla mm. han var som så stor och bred och klumpig och det är inte för en jag sett den här filmen, för att på den här tiden så hade jag väldigt väldigt begränsad tillgång till Transformers, inte bara som leksaker utan också just tv-serien och serietidningarna på grund av att jag är uppvuxen på en gård en bra bit utanför stan så dels hade vi liksom inte parabol och sådär utan vi kunde bara se till den början ettan och tvåan och sen så småningom även fyran så det var ju på VOS som jag tittade på Transformers med köpfilm och där såg aldrig jag just Transformers The Movie utan det var väldigt, väldigt långt därefter som jag förstod att det fanns faktiskt en film också utöver serien. Och den här hot rod som jag hade, den visade sig ju vara mera då Rodimus Prime som han senare blir känd som i den här filmen. Jag kunde som inte förstå själv då som barn att... Varför ser hårt inte riktigt ut som Hotrod? Och jag trodde ju då att åh, det är någon sån här konstig tillverkare som inte vet vad de gör. Men egentligen var det ju jag som inte visste någonting. Det var ju därför han såg ut som han gjorde för att han hade blivit just Rodimus Prime. Vi är redan inne på spoilerområdet hör jag. Host, host. Men jag, jag, jag känner till den leksaken också och... Den, den har sin charm. Jag måste säga att jag är mer förtjust i, i ursprungsleksaken där. Men äm, ja, jag, jag var väldigt lyckligt lottad och tacksam. Och precis som du säger, det var ju inte så att man kunde titta på de här avsnitten. För det var ju tv-serien som regerade. Jag läste visserligen serietidningarna också. Men, men äh, rörlig bild, ljud och massa specialeffekter. Det, det, det slår alltid ens uppmärksamhet när man är... 7, 8, 9, 10 någonting sådant mm. Det, mm. Det, det är dömt att misslyckas med någonting annat <laughs> Ja men visst det, det var något speciellt med det där jag, jag fick ju precis som Thomas eh, Transformers på VHS till slut också i början av första säsongen där så att man fick man fick se dem röra på sig och se lite grann vad, vad de har vad tänkt att ha för karaktär och annat också mm. och det, var, mm. det var ju väldigt spännande men Utefter den VHS jag fick så fick man inte tag i någonting mer i min lilla håla där jag bodde heller. Så där var det stopp. Eh, under många, många år. Så eh, jag var också väldigt berövad av eh, Transformers lore och eh, vad som egentligen eh, hände i, eh, i serier och filmer och annat. Eh, jag fick tag på eh, serietidningarna däremot som jag slukade eh, lite när jag eh, kunde komma åt dem där. Men ja, jag vet inte, jag fick inte eh, ut någonting direkt av, eh, av just seriealbumen där. Jag... Jag kände inte riktigt att de hade kvaliteten redan då. Att det, det var någonting som saknades. Jag gillar inte hur eh, många av äventyr de var ritade. Och, ja, det, det var en, en del som eh, strök mig mot hårdt där faktiskt. Jag, jag var verkligen ruskigt inne i seriealbumen också ska säga, så det var, det var tack vare Bronson där för att han hade redan fått väldigt många tidningar på den tiden. Jag var liksom. För liten för att förstå Transformers när jag först kommer i kontakt med det. Medan brorsan liksom redan då ja, hade som börjat läsa. Och, och säkert även kanske titta lite grann på, på serien. Men, men jag, jag var väldigt, väldigt förtjust i serietidningen också. Så jag var väldigt glad över att han kunde som komma över dem med en mellanrum. Därför att han fick dem då och sen kunde jag också läsa dem. Men ja, det var ju som sagt svårt att följa med ändå. Därför att man, man fick som gå till macken i byn. Och Macken hade ju ett, ett litet vos utbud och hade även tidningar, men det var ju såklart mera film liksom, In, inte så mycket tv-serier, inte så mycket tecknat och samma sak bland tidningarna. Det var ju inte som att de sålde alla serietidningar i världen direkt, utan det var ju ett väldigt, väldigt smalt utbud och de flesta tidningarna var ju som mera riktade till den äldre publiken helt enkelt, så... Det var, det var en jobbig uppväxt på det viset. Man fick verkligen nöta ut de tidningar man hade och nöta ut de här VHS-filmerna som man hade. Och man såg avsnitt om och om igen. Men det som du säger, var att det var ändå så speciellt att få se dem i rörelse. Och framförallt också att man liksom kunde få liksom en röst väldigt mycket på ansikterna och karaktärerna man kände igen. Så att när man då läste tidningen så kunde jag liksom höra dem prata åtminstone. Jo men det är ju klart att det, det blir ju mer spännande om det rör på sig och det låter och där är skådespelare som har gjort röster och så vidare. Jag tycker ju att serietidningen är väldigt speciell och för en tio år sedan eller så så hade jag faktiskt en tid där jag sprang runt och försökte komplettera min samling. För mm -hmm. man köpte ju inte varje nummer om man säger så, veckopengen räckte inte till så det blev ju ett nummer här och där. Men jag tror att jag har fått ihop hela samlingen så det är jag väldigt nöjd och glad över nörd som jag är. Men, men jag håller med, det slår ju inte tv-serien och det var ju den som lockade till många av leksaksköpen också, så är det ju. Mm. Och Transformers the movie är ju någonting som introduceras mellan säsong 2 och 3 av tv-serien som en brygga där man bestämde sig för att nu ska vi eh, lansera nya leksaker, nu behöver vi skaka om i kanon här, Lauren måste ändras. Och det ledde ju till en hel del lite skumma saker som händer i den här filmen som mm -hmm. eh, var ett väldigt stort steg från hur originalserien presenterades för den är ändå ganska snäll det är inte så att vi ser några direkta dödsfall eller sådant på olika rollfigurer, de blir skadade mm. sen blir de reparerade och så är de tillbaka igen, filmen går en betydligt mörkare väg och Ja, vi har pratat väldigt länge om vår nostalgi och våra Transformers-kontakter och leksaker och allting. Så det är väl hög tid att vi faktiskt går vidare och tar en titt på en, vad handlar egentligen Transformers The Movie om? Jo, året är 2005 och den eviga striden mellan Autobots och Decepticons har flyttats tillbaka till robotarnas hemvärld Cybertron. Autobots har drivit bort alla önskefulla Decepticons från jorden men i gengäld har Megatron och hans armé tagit över Cybertron. Autobots har inte de resurser som krävs för att slå tillbaka så deras situation ser inte allt för ljus ut. Megatrons spioner blir medvetna om Optimus Primes bränslebrist och Decepticon ser sig ut för att slå ut bränsletransporterna från Autobot City på jorden. Samtidigt närmar sig något enormt Cybertron och detta något är inget mindre än den världsförintande mekaniska planeten Unicron. Så medan striden mellan Autobots och Decepticons härjar på jorden börjar Unicron att mumsa på Cybertrons yttre månar där Autobots baser är belägna. Om inget görs illa kvickt kommer robotarnas älskade hemplanet att fullständigt förintas. Och vad man än tycker om Transformers, vad man än tycker om det här uh, ja, en och en halv timme lång leksaksreklam och så vidare och så vidare. Den här inledningen på filmen slår mig alltid med häpnad mm. för man förväntar sig att en Transformers film med alla de här kända figurerna på något sätt ska börja där. Men det gör den inte. Den fokuserar mm. på Unicron och hur den kommer farande genom kosmos och börjar sätta tänderna i en liten planet som eh, går ett väldigt grymt öde till mötes. Och redan här kan man ju börja känna tonskillnaden i eh, hur man har lagt upp historien. Det är ju ganska underbråd död vi får se. Mm. Och vi har redan innan etablerat att där är jag barn och liknande på den här världen. Det, mm, det, det, det är grovt för att vara en ganska så snäll serie egentligen. Så jag gillar den här inledningen. Det är något av det starkaste i hela filmen. Sen går det lite, lite upp och ner. Mm, ja, alltså jag, jag känner samma sak också. Varje gång jag ser den här filmen. Nu, nu är det så länge sedan som tio år sedan jag faktiskt tittade på den här senast. Och, och innan dess så minns jag inte. Någon gång kanske då när jag, var, när jag var mindre. Men jag hade verkligen glömt precis allt vad den handlar om. Och precis, verkligen precis allt om den här just mörka tonen. Och även nu då när jag har suttit och tittat på den igen inför den här inspelningen. Så alltså det är ju... Ja, jag, jag tycker också det är helt fantastiskt verkligen. Just den här musiken, alltid pampiga både visuellt också och med hur då Unicron visas upp som det här mastodontiska superfarliga hotet. Som bara kommer allt närmare den stackars planeten som blir liksom det första offret av vad vi får se åtminstone. Och det är ju som helt skoningslöst och utan förvarning så bara slukas allting där upp. Och även om den här scenen snabbt blir väldigt makaber när man till och med får se då innan dömet av planeten och liksom hur matsmältningen fungerar. Och sen bara pang, klipp. Och som awesome musik, massor av elit här och syntar. Transformers the movie dyker upp och jag bara gåshyde över hela kroppen. Men ja, alltså. Som sagt, den har sina toppar och den har sina dalar. Men jag tycker också att inledningen är helt fantastisk. Och mer makabert och chockerande så här ska det ju host host dessutom blir senare. Ja, alltså... Oh, vad ska man säga? Eh, det är en väldigt missvisande inledning eh, som vi bjuds på här i Transformers The Movie. För inledningen är ju gjort som inledningen på en film. Mm. Eh, det, det är eh, mörkt, ja. Det etablerar ändå stämningen. Man eh, presenteras för det som ska komma att bli det, det, det stora hotet. Eh, man får sig en, en känsla av att det står mycket på spel. Eh, här står de ju verkligen huvudet på spiken- och eh, visar att... Eh, de, de kan det här. De kan etablera filmen här om man förväntar sig att, ja, oh, okej. Okay, nu kommer det att bli något eh, extravagant här som slår tv-serien med häst länge. De har lagt ner super mycket på den här produktionen. Och eh, ja, som mm -hmm. du sa också, Thomas, det är välpassande musik i inledningssekvensen här också. Eh, Donande, mörka toner som, som stärker känslan och sen kommer klippet mm. och sen är det tv-serien för, för resten av filmen <laughs> ehm, och, och sen kommer de här elgitarrerna och, och syntarna som, som sen aldrig slutar och sen bara blir det, jag rappar kalja av det mesta om man frågar mig. Men ja, inledningen är det ju inte något fel på mig, i alla fall. Alltså, jag hade ju jag hade nästan hoppas på att vi skulle kanske kunna bara spola direkt fram till att prata om musiken, men det kanske är inte är alla som vill det med andra ord. Jag tror vi, vi får vänta med musiken ett litet tag till, men vi, ja, vi vet ja. ju redan nu att den gör ett, ett intryck i alla fall. Om mm. det scen är någonting som får det att kittla i hjärtat eller mer i ett slag i pannan det, det återstår ju att se, men jag, jag tror att Pawe har avslöjat lite grann vad han lutar i det den frågan. Och i ganska mycket ...annat också, hust-hust. Men... <laughs> ...det är bra att det är någon som inte bara ...har de rosa glasögonen på sig. Och ja, du har ju faktiskt rätt. När inledningen är slut ...och vi har presenterats för titeln ...då är vi ju mer eller mindre ...tillbaka i tv-serien. Dock mm. med högre ...produktionsbudget. För jag tycker ...jämfört med serien att det, det ...är ju fantastiskt fina animationer här. De är långt från perfekta och det ska bli ett nöje att slita dem i stycken när vi pratar om det visuella. Men det är ju ett stort steg uppåt och jag uppskattar det. Jag uppskattar ljuseffekter och liknande också. Men med tanke på inledningen så väntar man ju sig någonting tyngre. Men det blir väldigt lätt och luftigt här i början. Mm. Det är som, som början på ett avsnitt och... Mm. Visst, jag förstår att de vill gå tillbaka till där serien slutade för att man ska få en, en snygg ingång i vad som kommer skall. Och upptrappningen sker ju under filmen. Det blir ju mörkare, det blir ju mer drastiskt och det stora hotet får ju mer inflytande. Men det blir en dissonans mellan den absoluta inledningen och inledningen där vi börjar möta rollfigurerna igen för... Det, det är en väldigt dipp neråt och det gör ju att de kanske skulle ha börjat den delen på ett annat sätt. Jo, och speciellt när de har den här, den här brytningen som även om jag nu som sagt då verkligen gillar liksom musiken, temalåten för den här filmen, elgitärerna och syntarna det här gamla soundet liksom men det blir så himla himla tydligt verkligen att nu har vi gjort vårt. Liksom, Härefter här så kommer det bli tv-serien bara lite extra lång. Och det är ju till och med så att... Jag kan liksom inte sluta tänka på tv-serien när de dessutom med väldigt jämna mellanrum har den här... Det blir lite mörkt och så sen blir det ljust igen. Som att här tog ett avsnitt slut. Och nu börjar vi med ett nytt avsnitt. För det är så vi har skrivit manus. Det är som så... Det, det blir väldigt tydligt, i, i synnerhet i början. Och det är ju lite synd, det är det. För det, det är som att de, de dyker nästan- Jag tycker ju inte att det är riktigt så horribelt kanske men, men alltså det finns en störtdykning där det, det är som att liksom falla så här 5000 meter med ett, i ett flygplan om man känner det ju kittlar till i magen och sen är man glad att det börjar plana ut lite grann men man är fortfarande orolig och skakig mm, Ja det är, man, man känner av den, den där eh, djupdykningen det gör man men eh, ja de, de, de planar ut precis som du säger och de de, de börjar eh, hämta tillbaka lite grann höjd i, i berättandet här också De, mm. ja äh, men ja, usch, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, det känns som jag, jag försöker gå på äggskal här lite grann tillsammans med er men äh, äh, jag, jag känner inte riktigt att man har äh, verkligen bemödat sig med att, att göra en film här och, och försöka äh, berätta en story som verkligen Gör sig i filmformat och eh, jag tillika då. Eh, lagt ner tillräckligt mycket tid och resurser i animeringen. Men. Eh, de försöker i alla fall berätta någonting här. De. De tar ju sig från eh, punkt A till punkt B. I, i, i slutet här också. Det, det, det finns en, en, en kurva, ja. Men. Alltså. Vägen dit är ju. Väldigt enformig i, i mina ögon här att... Eh... Vi, vi leds ju från första striden till andra striden till tredje striden med, med lite små dialoger emellan här för att leta upp temat och naturligtvis lite, lite 80-tals rock'n'roll mm, som kommer i alla lägen ja, det går nog inte att, att, att, att hålla oss ifrån att prata om musiken länge till för den, den finns där ständigt närvarande <här> men jag lägger band på mig själv i, i, i, i lite tag till i alla fall. Men eh, eh, den är där och eh, det, det är inte mycket som, som som blir berättat egentligen här. Man eh, bara Försöker snabba på fram till att de nya leksakerna ska träda fram känns det som. Att det, mm. det, det, det finns inte riktigt någon, någon vilja att, att ta tag i någonting riktigt seriöst. Även för en, en, en barnfilm av det här slaget så kunde man ju bemödat sig med, med lite mer för att kunna fokusera lite mer på de olika eh, rollfigurerna eller rollrobotarna eller vad man ska kalla det <laughs> um, och um, situationen och um, jag får få lite, lite härlig spänning eller få lite härlig komik emellanåt. Jag, jag tycker det, det blir inte på mycket under stora delar av den här filmen. Nej, det är, det är ju några ...konstiga inslag av komik här och där bland annat. Och så här lite skum dialog på sina sätt. och Ja, nej. Jag får ju säga att den här utplaningen- ...av, av det fallande flygplanet- ...alltså man stöter ju på väldigt, väldigt många luftgropar- ...innan man faktiskt lyckas sätta ner det här planet. Och jag ska, jag ska komma ut och ärligt säga- när jag såg den här då för tio år sedan, och det var en special som jag anordnade här hos mig med en massa av mina vänner. Vi skulle fira att det var liksom 2007, nu skulle en ny Transformers-film komma på bio av Michael Bay. Wow, vad häftigt! Transformers är tillbaka eh, liksom i, i rörligt format på det viset. Och vi var så himla peppade alla vi för vi hade då det här nostalgiska liksom, att, att vi växte upp med Transformers. Och så skulle vi då se den här filmen som egentligen ingen kommer ihåg någonting av. Och så sätter vi oss och tittar på den. Det går max fem minuter. Alla skrattar och undrar. Är det här på riktigt? <laughs> och om det är på riktigt. Varför är det på riktigt egentligen? <laughs> För den är ju så himla. Den är så himla spretig. Mm. I, i, sitt, I sitt manus. I hur den liksom är presenterad visuellt också. Som du säger Danny. Det är ju ändå överlag. Väldigt mycket så här här fina animationer. Man kan ändå se att det här är välproducerat. Men det är fortfarande inom en viss liten bubbla där som liksom går att ta på. Sen finns det jättemycket där utanför som man inte riktigt vet vad det är. Alltså det, finns ju, det finns ju till och med scener som jag tycker... Det kanske bara är jag, det kanske bara är min version av, av den här filmen som för övrigt är en så här remaster utgåva som jag vet att man har gjort digitalt senare bara för att släppa den på Blu-ray bland annat och det är så jag äger den. Men alltså det jag tycker det finns scener som är rent suddiga. Mm. Inte för många sekunder men de är suddiga där och då i alla fall och som sagt det är i kombination då med att dialogen är väldigt konstig ibland okej okay att den liksom gammaldags quirky till och från och man, man liksom skruvar kanske lite på sig därför att ja ja men, men det här var kul på 80-talet liksom. Men ändå, även med det, så som sagt, manuset, det som händer, alla de här robotarna som bara dödas av mitt framför ens ögon. Lite grann som då, det här är gamla leksaker, glöm dem, kolla på de här som är mycket coolare istället. Jag förstår inte riktigt egentligen, som sagt, den här filmen känns lite... Jag vet inte, malplacerad på ett vis. Det, det, det märks vad den är gjord för mer än vad jag trodde. Och vad mina vänner trodde att den skulle vara gjord för. För vi blev ju ändå väldigt så här: what the fuck? När vi väl hade tagit oss igenom alltihopa. Och bestämde oss kanske för att, mm, den här är ju frågan om vi egentligen ska se några fler gånger i framtiden. Ja, jag kan ju säga som så att jag har i teorin inget emot att man, att man vill lansera nya figurer som kan bli leksaker eller som förmodligen redan var leksaker. Det mm. är snarare hur man gör det som är um, den stora frågan och det är ganska tydligt här att Hasbro var mer intresserad av att presentera leksaker än att skriva en bra historia. För alla mm. elementen som finns här är egentligen bra. Vi har död, vi har att försöka övervinna situationer, vi har att kämpa för livet och så vidare. Det finns mm. teman här som är, ja, sådana som man vill se i en riktigt bra film. Men det blir så fel fokuserat på många sätt och vis. Och jag tror att en stor del där beror på att det här... Det här är skrivet som en TV-film. Det är inte skrivet som en mm. biofilm. Det är inte skrivet mm. som någonting med en extremt hög budget som ska ut på alla biografer. Det här är ett, ett manus från en TV-serie som någon har gjort till långfilm och med då det här tillägget om att visa leksakerna, visa leksakerna gör jag mm. att det, det blir ju skrattretande på alla sätt och vis. Den här filmen är ju lite utav ett guilty pleasure för mig. Jag tycker ju om att se den bara där för att jag myser utav nostalgin. Jag myser utav animationerna och jag myser av figurerna. Men missförstå mig inte. Jag är fullt medveten om att manuset här är inte mycket att hänga i julgran. Och dialogen är oftast ganska gräslig. Ibland på det där häftiga sättet som verkligen känns 80-tal. Men det är ändå övertydligt att, att de hade ett väldigt specifikt mål de uppnådde det väl till viss del, men hade man gett det till någon som kanske var mer ja, klassiskt skolad inom att skriva filmmanus så hade det här kunnat bli någonting riktigt, riktigt bra. Mm, ja, men visst, alltså man skjuter sig själv i, i foten här för bygger man upp den nya generationens leksaker bättre och, och skapar en en känslomässig investering i det här eh, generationsskiftet- när de gamla Transformers där ute de nya eh, tar dess plats. Och mm. man verkligen får barnen att känna för de här figurerna. Desto mer vill de ha dem och desto mer påtryckningar blir det ju på föräldrarna- och desto fler leksaker säljer man. Så eh, att man inte engagerade sig lite mer det här, det, det kunde väl till och med- kostymnissarna kunde förstå att det skulle kunna generera lite mera inkomst i alla fall så även de cyniska jävlarna borde ju ha, ha kunnat se fördelarna av det hela jag är tveksam över det för vi har ändå en filmserie producerad av Michael Bay det, <här> alltså, det, det lyser bara vi vill se de här på vita duken med explosioner och grejer, historia vem behöver det, rollfigurer äh, trams, vi vi har ikoner. Och det, det stämmer, men, men det räcker inte för att det ska fungera hela vägen. Och det, det är därför som den här filmen gör lite ont. Det är ikoniska figurer från en ikonisk tv-serie, från en ikonisk franchise. Och man tar inte tillvara mm. på det. Man inser inte vikten av det. De här leksakerna hade sålt som smör ändå, även om man hade introducerat figurer på ett annat sätt. Även om det hade funnits Ja, en, en, en köttigare historia här. Mm. Nu är det bara precis vad som behövs för att det ska fungera. Och även om jag tycker att det fungerar väldigt bra i vissa scener så förnekar jag inte att det fungerar uselt i andra och mm, jag, jag kan ju understryka som så att um, om de ville traumatisera barn så, så lyckades de ju verkligen. För uh, många av dödsfallen i den här filmen, de här rena avrättningarna får vi väl säga, mm. Mm. de är ganska groteska. Ja, alltså jag är ju extremt glad över att jag inte såg den här när jag var ändå som... ...som yngs yngst, liksom när jag liksom verkligen hade börjat få intresse för Transformers... ...jag tror att jag hade bara kunnat bli traumatiserad av det här... ...för att det är ju rätt fruktansvärt ändå det som, det som sker... ...och jag menar, alla vi som då satt i rummet hos mig och, och såg den här filmen... ...och som hade liksom såna kära minnen av så många av de här karaktärerna... ...och så får vi se just, som du säger, rena avrättningar... ...där man bara skjuter ner dem... Och ser hur liksom livsgröden slocknar i deras ögon. Det, alltså det är ju fruktansvärt, verkligen. Vi, vi var ju ledsna när vi satt där inne och undrade, är det här på riktigt? Och tänkte att se det om man är typ tio år gammal. Mm. Så att jag får ju vara glad ändå att jag har sett den i mer vuxen ålder. För, för då kan jag ju som samtidigt ändå så här... Ja, men skratta lite grann åt det och samtidigt också tycka att det är hemskt men ändå liksom inte själv ta skada av det personligen åtminstone. Ja, ja, det är faktiskt makabert alltså hur de vågar gå tillväga i, i en barnfilm. Det, det känns väldigt vuxet på ett sätt och på ett sätt som inte hör hemma i, i den här typen av film och mm. som filmen för övrigt inte bekymra sig om att vara för fem öre. Eh, hade de velat vara seriösa och tagit den, den tonen hela vägen hade det kanske kunnat fungera men då hade vi väl haft en, en hel generation av förstörda barn att göra med. Men eh, det, ja, det, det det känns så, så, så märkligt. Det, det är påklistrad brutalitet som mm inte fyller något direkt syfte egentligen. Varför ska det vara så eh, brutalt på det här viset i, i en film som annars inte visar många känslor överhuvudtaget. Det är... <här> borde kanske mer fokusera på att, att säga farväl till de, de gamla och... Eh, mer respektfullt låta alla fans säga adjö och sedan bekanta sig med de nya som kommer att bli de nya älsklingarna. Men, men sättet de, de har gjort det på här det, det, det går ju över mer på Ja, barnförbjuden eh, ultravåldsfilm om man skulle se till spelfilmsversionen om, om man hade gjort den sånen. Mm. Så det, det är riktigt, riktigt märkligt. Och jag, jag minns, jag, jag läste ju serietidningsversionen av den här filmen eh, mm. långt innan. Eh, för filmen fanns inte att få tag på där jag bodde i alla fall. och Mm. Även där blev jag väldigt förbluffad över hur, hur de bara kunde förmå sig och göra sig av med de, de största idolerna och de, de fräsiaste mm. karaktärerna. Det det var som att man, man blev helt tom jaha nu, nu är de borta, vad va ska jag tro på nu liksom, vad va ska mm. guida mig vidare i, i Transformers och svaret mm. blev för ble förmedel, nej det, det finns nog ingen som kan ta dess plats när de här är borta. Problemet var väl att man eh, ville introducera nya figurer och fasa ut de gamla, som sagt för leksakernas skull. Men då skulle man ha spenderat tid att etablera ja, karaktärsdrag, hur den här rollfiguren är. Nu ser vi dem mm, under en mm. ganska pressad situation, i ett väldigt pressat läge som håller ja, under hela mm. filmen. Så man lär ju inte känna dem direkt, man får ju bara se dem agera under, under det här och det är ju inte det bästa sättet heller och många av de nya skurkarna som dyker upp de är ju så, de är så ansiktslösa här, mm. det är ju inte oss i tv-serien som kom efter filmen som man börjar ha bena i det och det är alldeles för sent om du frågar mig mm. varför ska jag köpa de här leksakerna om jag inte bryr mig om figurerna visst de är mm. läckra men anledningen till att jag ville ha de andra figurerna det var för att jag hade lärt känna dem och tyckte om dem. Och det största misstaget man gör i den här filmen, och jag förstår varför man gjorde det, för det var ju någonting extremt dramatiskt. Men har ju också lett till en klyscha i modernare tolkningar av Transformers. Och nu varnar jag, nu blir det en rejäl spoiler här. Men Optimus Prime dör ju av sina skador i den här filmen och... Det var en av de här väldigt oväntade sakerna som man fick se. Många av fotsoldaterna kunde man acceptera- mm. men den älskade ledaren som jag tror att alla tyckte om- mm. var det han som skulle sätta livet till- och Hasbro förstod väl det här misstaget till viss del för de spenderar en del tid i serien som följer med att, att försöka återintroducera Optimus Prime men gör det extremt klumpigt. Bland annat som önskefull zombie och lite annat. Det, där är många skumma val man har gjort där kan vi väl säga. Men det är därifrån den här klyschen om att Optimus blir dödad men återuppstår sedan som en slags Jesusfigur. Och ja, det kan man ju tycka vad man vill om. Här var det meningen att man skulle lämna övergardet inte bara till nya figurer utan till en ny ledare. Och vet du vad? Det är helt okej. Okay. Gör man det snyggt kan det vara någonting helt fantastiskt. Men de, de, de fumlar så förbaskat med det. Mm, det är... Alltså absolut att det är en, en, en bra strid där mellan Optimus och Megatron. Det, det tycker jag, den, den är rätt spännande. och så. Här det är verkligen på liv och död de slåss nu mer än någonsin. Det känns som att alltid när de sammandrabbar så är det väl som på liv och död. Speciellt för Megatrons del om inte annat. Men Optimus har ju alltid varit den här väldigt godhjärtade. Är ändå innerst inne och, och det visar han ju även nu också. Att han, han tvekar ju som ändå... När han ska först försöka att helt enkelt göra slut på Megatron en gång för alla. Han, han kan som ändå inte riktigt när Megatron då så här, nej men nåd snälla, så här kan du ju inte göra. Men ändå, det det leder fram till i slutändan, alltså det, det känns ju verkligen, det, det gör det ju. Just i och med att man förväntar sig absolut inte att en ledare och just... ...autobotternas ledare eller Decepticonernas för den delen också... ...ska dö på det där viset. Och sen sättet han dör på också... ...som jag nyss då beskrev med de här liksom fotsoldaterna om vi så säger... ...även om de är kända och ikoniska de också... ...det kändes ju hemskt att se liksom hur, hur livet slocknar liksom i deras ögon när de dör. Här är det ju inte bara att livet slocknar i ögon utan huvudet ska falla till vänster och sen blir hela kroppen askgrå det är verkligen han dog han blev sten han är sten död alltså, men sluta hacka i mitt hjärta liksom Vad måste ni karva för när ni just har gjort ett sår det är så hemskt verkligen oh, ja Jesus och jag förstår inte riktigt eh, valen de har gjort i den här kampen också för där är det ju mer eller mindre Hot Rod som orsakar Optimus stöd där också. Mm, och, eh, mm. ja, om vi ska fortsätta lite på spoilerområdet så, eh, så blir ju Hot Rod eh, i, val till den nya ledaren av eh, den här vad heter ledarskapsmatrixen eller vad den här McCuffin-saken mm, heter. Mm. Eh, och varför introducera... Den, den nya karaktären på det här viset med en sån enorm negativ eh, känsla som tittarna ändå får mm. mot, mot Hot Rod i scenen för, för Optimus där också. Och sedan ska han bli den nya ledargestalten. Vad är den känslomässiga investeringen där? Jag tror att det mer genererar... Uh, unt uppsåt hos, hos tittarna att uh, varför skulle jag vilja ha den leksaken som trots allt hade hjälp. Optimus för oss här? Jag tror att tanken var att Hotrod är den dumdristige tonåringen för mm. det sättet vi ser honom introduceras på är ju som någon som är väldigt Avslappnade, tar inte saker och ting riktigt på allvar han är mm. godhjärtad, han vill försvara sina vänner, och han har respekt för dem, men där är ändå en viss rebellisk attityd där, mm. vi ska ju se den attityden främst utvecklas jämt emot Cup som är en sån här gammal veteran som mm. blir lite mentor åt Hot Rod och de har sina små duster fram och tillbaka men Hotrod är väldigt väldigt emotionell och han kastar sig fram för han vill hjälpa Optimus men det leder ju till någonting helt annat och det, det är ju en mognadsprocess. Vi ska se hur Hotrod växer upp och i serien som följer så får vi ju se hur han hur han tampas med att vara så kallat vuxen, att helt plötsligt ha ansvar när han längtar tillbaka till att vara den som som kunde bara släppa allt ansvar och bara springa iväg. Nu kan han mm. inte det. Så det är ju Hot Rods mognad vi ska se i den här filmen. Men med tanke på hur taffligt manuset är så kan vi ju säga att hans kurva är också väldigt, väldigt tafflig. Och det är synd, för det kunde varit riktigt bra. Jag gillar hur den här Matrixen överlämnas och mm. vi ser en liten vink av att den, den känner sig hemma med Hot Rod, men Optimus har utsett Ultramagnus till att vara den som ska bära den, så Hot Rod lämnar lydigt över den. Men vi ser mm. ändå att det finns ett samförstånd där. Matrixen vill vara hos honom, men mm. ja, som sagt, historien ska ju utvecklas och givetvis så ska det komma ett ögonblick där eh, Hot Rod och The Matrix ska sammanföras på bästa möjliga dramatiska vis. <laughs> men eh, ja, det, det, det är klumpigt det, det måste sägas. Mm. Men eh, jag vill tillägga att jag jag gillar Peter Cullen i rollen som Optimus Prime. Alltså han har alltid varit den bästa. Det finns en anledning att han har tagits in som röstskådespelare igen. För mm. det spelar ingen roll vilken inkarnation av Optimus vi har sett. Peter Cullen gör den bästa. Mm, absolut. Det är alltid när, när Peter Cullen talar och han gör det som just Optimus så är det ju... ...någonting magiskt som finns där tycker jag. Så att vi, som alltså mitt gäng då som såg den här filmen... ...dels så var det ju roligt och härligt att få höra... ...att han faktiskt var Optimus även i filmen... ...men vi var ju framförallt då förtjusta över... ...och såg fram emot då att få se den här nya Transformers... ...liksom rebooten nästan med, med Michael Bays då första film... ...och att Peter Cullen faktiskt skulle komma tillbaka som Optimus Prime... ...det kändes så otroligt rätt och det, det gäller många av dem just röstskådisarna överlag i den, här, i den här filmen det finns ju väldigt många karaktärer här att nämna, vi kommer väl inte att gå igenom alla 70-11 Autobots och Decepticons misstänker jag för då sitter vi nog här en hel natt <går> i sådana fall och säkert den dag också men, men det finns många underbara röster här som, som man känner igen från tv-serien och Peter Cullens är ju Definitivt tycker jag den mest ikoniska av alla när det gäller just Transformers. Ja, alltså ska man säga någonting positivt med ja, både Transformers The Movie och eh, den animerade serien också från eh, de första säsongerna som eh, i alla fall här så, så är det ju röstskådespeleriet eh, i alla fall. Man har ju plockat in... Eh, Ganska så talangfulla människor här om man säger så som mm. eh, har fått friheten att jobba fram någonting eh, givande. Och, och Peter Cullen han, eh, han går ju i, i fronten här får man ändå säga. Han har karaktär i sin röst som passar så väl på något sätt till den här plåthögen som vi då ger våra, våra känslor och tillskriver så mycket. Han, han blir någonting mer än vad han eh, kanske egentligen är. Så mer än beståndsdelen mm. av delarna. Det, det, det finns någonting där och Peter Cullen står för så mycket. Eh, det, det är så ikoniskt. Man man kan höra honom fortfarande i, i sin skalle bara man anstränger sig lite och man hör mm. Optimus röst eka. Utan det, den finns där och det, det, det bär man med sig hur gammal man än blir tror jag. Mm. Mm. Ja och jag tycker faktiskt detsamma om Megatron här som spelas av Frank Welker för han har hittat någonting som känns så... Så obehagligt samtidigt som man gillar att höra vad han har att säga. Han låter så ondskefull som han är. Mm. Det, det är bara någonting där som fungerar och som också har saknats i många inkarnationer. Welker skapade någonting som fungerade väldigt bra. Och Welker har också gjort många andra figurer i Transformers, bland annat Soundwave. Och... Det är imponerande mm. vilken kapacitet den här kan ha. Alltså när man ser listan som han har gjort både i Transformers och i andra produktioner, alltså wow. Mm. Ja guster, han har gjort allt den här människan och han är kapabel till att göra precis vad som helst. Man kan. Eh... Eh, nämna eh, precis vilken nästan person vilken situation eh, vilken vilket tillstånd som helst och, och Frank Welker kan <laughs> hitta en röst som eh, förklarade och personifierade på något så här märkligt sätt. Han är, han är ett spelar geni och han har alltså en en strupe som går att för, förvränga på miljontals olika vis som. Allting låter så, så unikt det han skapar. Så jag håller med. Megatron är, är ganska fantastisk i sin utformning här också. Och, och Welker med alla sina roller. Han, han tillför så enormt mycket till, till Transformers. Det gör han. Ja, jag skickade ju iväg en tweet som jag vet att du såg den nu när, när jag satt och tittade på den här filmen. Det hade spelat in ett litet videoklipp av just när Soundwave pratar. För att Soundwave, där har vi också en sån där röst som, alltså jag ryser av obehag när jag hör honom. Och, och det görs ju extremt väl här av Frank Welker. Och i min tweet så skrev jag ju då att när Soundwave talar så står det tiden stilla och gås huden är maxad. <laughs> det är så sant. En en personlig favorit soundwave. Men om vi nu pratar om Megatron och Frank Welkers röst så känns det nästan som ett litet nedköp när Megatron försvinner för han blir ju mm. utan att säga för mycket återfödd som Galvatron istället för vi behöver en ny motståndare. Men istället mm. för att Frank Welker fortsätter så får vi ju Lennart Nimoy i filmen. Och Nimoy är en fantastisk skådespelare som klarar av att göra väldigt mycket. Men till en början när jag sitter och tittar på den här filmen så är det enda jag kan tänka på. Det där är inte Frank Welker. Det där låter inte rätt. Nej, <laughs> det, är, det är klart att man är så van vid, vid Frank Welker vid det här laget att man, man hejar till. Alltså, men. Jag tycker ändå att man, man faller ganska snabbt eh, tillbaka och blir, blir bekväm med, med det Leonard Nimoy gör med, med Galvatron ändå. Mm. Och ja, man hör hur mycket han har inkorporerat av det Frank Welker gjorde eh, med, med Megatron och, och byggt mm. vidare på det så... Jag ser inte mycket till skymf här, eller inte alls faktiskt. För Nemo gör Galvatron till en, till en levande robot också. Man, man hör arvet från Megatron, men det är ändå mm. någonting nytt där. Så det tycker jag ändå är, är, är lite finurligt och, och, och bra genomfört. Lite, lite finurligt som du säger faktiskt. Jag, jag blir absolut förvånad liksom, över att när ändå Megatron återföds så blir en... en ny inom citationstecken karaktär- att man inte liksom behåller Frank Welker- när han ändå visar dessutom på- ett så brett och bra röstskådespeleri. Men det är samtidigt ändå kul- att de då tar in Nimoy här. Och som sagt, ja absolut- han fyller, han fyller ut skorna, det tycker jag. Liksom, nu gör han en Galvatron. Men ja, jag kan hålla med Danny om att- till en början så blir jag lite så här- förvånad just över att- jag hör att det inte längre är- just Megatron- vilket ju i inte är helt tokigt antar jag för det är ju inte längre Megatron på ett vis även om det fortfarande är liksom hans sinne men ja som sagt återfödd så att ändå kul grej att man då valde att ta in någon annan som ändå också har mycket talang och också är liksom just har en bra röst och verkligen kan skådespela som röstskådespelare så en kul liten touch där. Sen har man faktiskt övergivit den rollprestationen till tv-serien för Galvatron blir ja, lite smågalen kan vi väl säga på grund av Unicrons inflytande på <laughs> honom och då går de tillbaka till det här hesa -väsandet. Men jag gillar det för vad det är, jag tycker det fungerar väldigt bra och ja, Nimoy är en bra skådespelare som nämnt. Det, mm. det är bara att arvet från Welker är väldigt stort. Den saken är säker. Men som nämnt, vi har väldigt bra skådespelare och röster i den här filmen. Det är ju en av de stora fördelarna med den. Sen har de kanske inte så mycket bra att säga egentligen. Men, men det är en annan sak. En bra skådespelare kan ju ge liv till nästan vilket skräp som helst. Men äh, det, det är ju lite uppförsbacke här för många av skådespelarna. Men, men jag vill ändå applådera dem allihopa för insatsen. Ingen gör direkt ett dåligt här verkligen inte. Jag gillar ju det nya teamet som dyker upp även om vi inte lär känna dem så där jättebra egentligen. För vi har ju Jad Nelson som Hot Rod, eller ja, Rodimus Prime. Och vi har Robert Stack som Ultra Magnus. Vi har Neil Ross som Springer. Vi har Susan Blue som RC. Och vi har Lionel Stander som Cut. Och John Moshita Jr. som Blur, det vill säga micromachine killen, eftersom man kan snacka så himla snabbt. Undrar vad för Blur har just hust. Ja, det är ju en hel del spännande skådespelare. Och vi har ju. Oh. Någonting som skär i mitt hjärta lite grann också. Vi har ju den stora, eller den största av de stora vi har, Orson Welles med i Transformers the movie också, som Unicron med sin enorma bulldiga stämma som mm. bara mm. kräver uppmärksamhet och respekt. Det, det passar sig så väl i det avseendet, men. Ja, det, det, det, det gör mig lite små lite småledsen att Orson Welles fick avsluta sin, sin karriär med att göra ett, ett kort inhopp i Transformers faktiskt. Han... Eh, han var en, en, en stor människa eh, som har gjort så mycket för filmindustrin men i och för sig som han själv har eh, sagt om, om sin karriär det är att jag började på toppen och jag har arbetat mig neråt ända sedan dess ja. eh, och eh, där landade vi lite ganska eh, tragiskt nog med, med Orson Welles han dog ju kort efter att han spelade in rösten här och Mm. Ja, vad han tycker om, om sin insats och Transformers Det, det är väl inte det, det, det bästa i världen Och ja, han var, han var en stor människa Men ja, jag tycker ändå att han, han kunde ha fått sluta lite mer med, med flaggan i toppen då. Ja, det, det är ju ändå roligt också att Beroende på vilken utgåva dels som man, som man äger av filmen och beroende på vilken av de här olika planscherna som man tittar på så är ju just Orson också en av de namnen som, som alltid nämns att, ja, men med stora liksom, röstgårdspelare bland annat Orson Welles. Och det kan jag verkligen förstå. Jag tycker att han gör som sagt en, en väldigt passande... Unikronan har verkligen den här rösten, mm. den här respekten verkligen som Unicron ska ha också. Så att det är ju ett strålande val. Och en annan spännande person där, ett spännande namn som ju också brukar synas just bland då Vilka gör rösterna, det är ju lustigt nog då Eric Idle. Mm. Som vi ju kanske känner igen mer från, ja men Monty Python, någon... Always look on the bright side of life. Precis, precis. Och alltså, det, det är så märkligt tycker jag att plocka honom för en roll i den här filmen på ett vis. Samtidigt som, alltså, jag vet inte om jag tycker att det är opassande för karaktären han ska vara. Men å andra sidan så förstår jag ju ingenting av den karaktären säger heller. Så det hade egentligen kunnat vara precis vem som helst. Det är väldigt väldigt väldigt roligt att det är just Eric Idle's röst och man kan ändå höra väldigt tydligt att det är honom också. Men där har de ju gått lite för långt tycker jag med och liksom skruva på ljudet och just förvränga rösten för att det ska låta som jag vet inte riktigt vad, men vi ska ju ha det här robotiska, det är ju ändå väldigt sammanhängande för alla liksom just karaktärer som är robotar oavsett vilken sida han står på men alltså Eric Idle, nej men på riktigt jag hade tyvärr inte undertexter på min utgåva av filmen så jag har absolut ingen aning om vad Karn säger när han pratar tv om vi säger så, hust, hust, harkel, harkel. Det är ett rent svammel av olika repliker och liknande. Och det är ju meningen. Det har med rollfiguren att göra. Och det är någonting som de utvecklar vidare både i, i tv-serien och i serietidningarna. Men det blir ju väldigt, väldigt skumt för den här. Äh, ja, soptransformen får vi väl ändå säga. För han och hans äh, stam utav. Äh, ja neutrala Transformers, de bor ju på en, på en stor sophög och ja, de, de, de är ju lite speciella om vi säger så, och Eric <laughs> Idle gör en bra prestation tycker jag mm. sen att man inte riktigt vet vad han svamlar om det, det, det är helt okej, okay. det är precis som det ska vara men jag, jag känner lite som Pavel. Det, det skär i hjärtat att Transformers The Movie var Orson wells sista stora film, därför att han, han var så talangfull och jag älskar hans prestation i den här. Jag tycker att han gör Unicron så otroligt bra. Men även som fan kan jag tycka att det, det här känns bara fel på något sätt. Det, det är en bra prestation, det är bara synd att det var en sån cynisk produktion som han är med i. Det, mm, mm. det finns ju inget annat att säga där. Bra skådespeleri, han var sådant proffs- att han, han kunde göra en sådan prestation- trots att han hatade projektet i sig. Och ja, mm. Jag applåderar honom, jag minns honom med värme- men, men det är ju inte toppen på hans karriär. Den saken är säker. Men om jag ska slänga in en, en liten eftersläntrare här- någon som vi redan har sett tidigare i tv-serien- men som är oförglömlig både där- men även i filmen det är ju Starscream alltså man oh, måste oh. älska Starscream den här uh, obehagliga <laughs> lilla förrädaren som bara väntar på att få sticka in i ryggen den, den här riktigt obehagliga, sliskiga typen och Chris Latta som gör rollen alltså, jag har inte hört en Starscream sedan dess som har kommit i närheten att gestalta rollfiguren så bra som han gör för där är någonting Helt fantastiskt i det röstskådespeleriet. Det, det är bara så otroligt rätt. Mm, jo, Starscream är ju också en av de här väldigt utmärkande karaktärerna. Har alltid varit, ska alltid liksom finnas med i en Transformers-film. Så är det ju verkligen. Och, och det har vi ju sett också även... Nu som under remaken, det var ju väldigt snabbt etablerat just den här rivaliteten också som existerar mellan Starscream och, och Megatron. Och att Starscream är ju Megatrons högra hand lite grann så där men han är ju samtidigt också väldigt maktgalen av sig. Får ju mycket skit av Megatron så det är väl lite grann det också att han tycker att han blir orättvist behandlad. Så att det är väl lite därför också som han är ganska snabb med att just dra fram kniven bakom ryggen och sen bara sätta den i, i, i Megatron så fort han får chansen men jo det är en, en härlig karaktär och jag tycker också just att Christopher Collins han, han gör ju en jättebra Starscream, det är precis så här han ska låta och det är precis så här han ska liksom porträtteras Ja, det, det är väl det. Även om Starscream är en nerverande liten robot jo. som bara slår på, på en och samma trumma hela tiden mm, så, mm. Så, så finns rösten där i alla fall. Eh, det, det tillför mer irritationsmoment men, men det blir ändå livfull irritation eh, som, som passar rollfiguren. Så Chris Latter, ja visst, han, han, han har fångat essensen av eh, den här eh, blådålen med storhetsvansinne. Så eh, ja, det, det får man ändå säga är, är helt okej, okay, eller hur? Får man ju också att tänka på, på tal om just någon som har lite storhetsvansinne och kanske är lite dum i huvudet. Så Grimlock också <laughs> faller ju som in bland de karaktärerna. då de, den här ledaren av Dinobots. Alltså Grimlock säger ju inte jättemycket. Förmodligen för att han är då en dinosaurie. De ska ju vara korkade som dinosaurier egentligen. Och, och han är ju liksom, han är fåordig och han är också väldigt aggressiv och har ett hetsigt humör lite grann så här Starscream-aktigt som sagt men jag tycker att även om Grimlock också kan vara rätt enerverande till och från så är han ändå väldigt komisk både att lyssna på och även att se hur han liksom agerar och ibland så går det ju faktiskt förvånansvärt bra för honom trots att han liksom låter just Ja med sin aggressivitet styra och, och där har vi ju då Greg Berger som, som gör rösten För Grimlock här Och ja när men Grimlock låter som Grimlock Alltid har låtit Väldigt kort och väldigt aggressiv för det mesta <laughs> Lite dum <laughs> Me Grimlock not kisser <laughs> Me Grimlock King! <laughs> Exakt så värt. Ja, just, just, men det, det är ju en, också en sån här enspårig person som mm. jag inte riktigt håller i filmformat. Den kan vara helt okej okay i mm. tv-serieavsnitt om man. Nissar till eh, första gången man hör Grimlock omnämna sig själv i tredje person för eh, mm. det är så det ska vara. Men eh, ja, ska det spridas ut på samma sätt i en, i en hel lång film så blir det lite för mycket kaka på kaka i min smak. Men eh, han är ändå lite speciell den där Grimlock ändå. Det är han ju och visst han har ju varit lite utav förrädaren i vissa versioner av historien. Främst i serietidningen är han ju någon som är ute efter att ta makten från Optimus. Och vi ser lite sådan rivalitet i tv-serien. Här dummar de ju ner honom med till ett husdjur nästan. Han är mm. väldigt tjurig, han är väldigt obstinat. Men han älskar att höra historier och liknande. Och det gör ju att hans rollfigur blir väldigt annorlunda vad man kanske är van vid. Men... Jag kan förstå varför de har gjort den här ändringen men sen vet jag inte om den leder någonstans egentligen. Grimlock är jättehärlig, jag gillar honom som rollfigur men jag skulle inte vilja säga att det är en mångbottnad rollfigur. Han är precis det lilla han är och inget annat. Mm. Men med det sagt så vet jag inte om vi ska gräva ner oss ännu mer i rollfigurer. Vi har redan pratat om ganska många och det finns minst lika många till. Det, det blir lite för mycket så det är dags att vi går vidare till det visuella. Och med tanke på att det är en animerad film så ska ju det här vara en stor del av njutningen. För mig mm. är det en stor del av njutningen. Jag gillar den här filmen, jag gillar 80-tals och jag gillar att man har tagit upp budgeten till en helt annan nivå så att det blir större bilddjup och mer variation i färger och liknande. Tyvärr verkar det som att de har glömt att de ska försöka undvika animationsmissar och andra dumheter för de är lika vanliga i filmen som de är i tv-serien. Jag, jag, jag förväntar mig mer eh, rent visuellt av eh, den här filmen för det, för det är en film men i, i mina ögon så ligger animationen här på, på samma nivå som tv-serien faktiskt men nu har jag ärlighetens namn bara tv-serien som ett vakt minne i hjärnan vid det här laget men jag vill minnas att det, det kändes ungefär så här att titta på tv-serien eh, så det, det är inte eh, en, en hundraprocentig eh, jämförelse jag har här och jag kan vara väldigt färgad av, eh, av tidens tand och annat också här men eh, eh, det, det känns inte som eh, man verkligen har tryckt på gasen i, i produktionen här utan bara kört ja, minsta möjliga arbete som behövs för att få det här gjort så jag, jag måste säga att det är inte mycket rent visuellt här som jag blir så väldigt imponerad av det, det känns Transformers åtminstone så långt har de ju fått allting rätt men det känns inte som den stora episka Transformers-filmen inte Nej, det återigen så är det ju framförallt då inledningen tycker jag. Där, där ser det riktigt snyggt mm. ut ändå. Det är som att allt där är pampiga, verkligen. Men då har det också att göra mycket med att man ser Unicron och han är ju rätt pampig i sig, bara rent storleksmässigt. Men, men som Danny säger det här med hur man ha med ljussättning och sådant också när den liksom kommer in först är som den här skuggan och sen blir det mer och mer färger och jag gillar kontrasterna, jag gillar ljussättningen så att jag tycker att där slår man på den stora trumman sen är det ju som synd att man aldrig återvänder till det instrumentet utan istället bara plinga lite mer på någon slags triangel eller någonting men, men, li, nej, men lite bättre visst det var länge sedan jag såg Transformers just första generationen och, och de här säsongerna men jag vill ändå minnas att det är lite lite hackigare liksom med animationerna och framförallt att det är lite plattare också någonting med färger i synnerhet så jag, jag tycker ändå att filmen ser bättre ut överlag, både när Transformers rör sig, när man, när man transformeras, när de här man har de här krigen, just de här effekterna från vapen som skjuter och sånt där, det är lite, lite vassare men för att vara då som sagt en stor produktion ändå, den här filmen med alla de här skådespelarna som vi just har nämnt också, som är så himla stora att känna så, så inte riktigt kanske vad man skulle kunna förvänta sig Ja, den hade ju inte sån enorm budget egentligen. Nu är det ju 80-tals dollar det här, men den hade drygt 6 miljoner dollar att arbeta på. Och det är inte mycket för en animerad film och det märks i kvaliteten här. Det hade kunnat vara så mycket mer om de hade pungat ut ja, lite till åtminstone. Men jag kan säga att skuggning och kontraster och färger mm. och liknande är betydligt sämre i tv-serien. Det är väldigt sällan de lägger skuggor på figurer överhuvudtaget. Så det mm. finns en distinkt skillnad här, det garanterar jag er, men... Ja, det är ju ingenting som sticker ut, inte ens med, med tidens mått mätt. Det fanns bättre animerad film vid den här tiden och mm. på det sättet så är ju Transformers The Movie en, en liten besvikelse. Jag får fortfarande en kick utav den och vissa sektioner i den är betydligt bättre än andra och skvallrar ju om vad den här filmen kunde ha varit. Men överlag så, så är det ett ganska svagt visuellt arbete här och där är några animationsmissar här och där som är så grova att man inte kan förbi se dem bland annat när Ultramagnus ska stoppa in den här matrixen i sitt bröst för helt plötsligt är luckan öppen och matrixen sitter där och så sätter han mm. in den och sen är den där och sen inte och sen där och så stängs det och ja Alltså sådana tabbar är så är så taffliga där jag inte begriper hur, hur kunde ni göra det här felet? Var det ingen som såg det i postproduktionen? Mm. Var det ingen som sa till någon där att gå tillbaka och filma om de där fem sekunderna? Det kommer faktiskt att ha betydelse. Men nej, det skulle vara så billigt och snabbt som möjligt och det drar ner filmen. Det som alltid har varit Transformers stora brist i det visuella- det är att de är väldigt inkonsekventa med det här med storlek och proportioner och liknande för um, figurer, och byggnader, andra figurer. De, de ändras i storlek gentemot varandra. Helt plötsligt är någonting helt enormt, men sen helt plötsligt är det mycket mindre och mm. det står och är jämstort med någonting annat som helt plötsligt ja, fick plats i det när det förvandlade sig och så vidare. Ja, alltså... Jag kan acceptera det här till viss del för vi har ju vissa robotar som byter form till någonting som är mycket mindre. Visst, absolut. Men det är så övertydligt att många av de här missarna det är bara för att de har slavat. Mm, och en av de där riktigt stora missarna som jag verkligen, jag tyckte var riktigt i ögonfallande det, det är ju när helt plötsligt den här då ledarskapsmatrixen eller vad det nu kallas på svenska men, men matrisen liksom alltså den, den kan ju verkligen svälla och krympa och det sker ju i synnerhet mot slutet där då när när Hotrod har en strid med Galvatron och Galvatron har ju hängt den här matrixen runt halsen och den ser väldigt stor ut när han står och håller i den till en början och han är så himla kaxig därför att den ska potentiellt då kunna liksom besegra Unicron och nu har han makt över Unicron och, och, och sen den han hamnar i strid med Hotrod då ser den ut som att den är typ som en kexchoklad, möjligtvis. Men absolut inte större, utan då ser det ut som mer som, en, som ett smycke som hänger runt halsen. Men nyss var den ju jättestor och det liksom kräver verkligen två händer för att hålla i den. Och sen han ligger där på marken och brottas med Hortrod, då är det som att Hortrod skulle kunna gapa lite för mycket och skulle den fastna i halsen på honom. Så sånt ser väldigt väldigt lustigt ut, som du säger, när man ser det. Och samma sak med den där scenen du nämner då med Aldo Magnus också, att det blir så konstigt där när, när luckan... Liksom det, det öppnas i bröstet och han ska stoppa in matrixen. Och jag trodde också att... Alltså, råkar jag blinka en gång för mycket? Eller var det någonting som hände där nu... Där det inte riktigt funkar animationsmässigt? Eller att de har slarvat med... Liksom, när de har tecknat? Och det är, ju, det är ju synd, det är det. Potentiellt att... Liksom anledningen till varför den här filmen... Ändå inte ser helt jämn ut... Utan att vissa bitar som sagt... Ser riktigt bra ut tycker jag. Vissa ser sämre ut, men aldrig, aldrig liksom riktigt på, på seriens nivå. Men möjligtvis om man då inte ville gå allt för bananas och göra det allt för snyggt därför att kontrasten mellan film och serie skulle potentiellt bli för stor. Jag vet inte, det känns som en dålig ursäkt helt enkelt i sådana fall. Men det, det är lite synd att det är som så här, lite upp och ner. Både vad gäller kvaliteten på. –på animationer och sådär, men också de här missarna som sagt som är så väldigt synliga. Ja, ja det, det är märkligt. De, de har ju lagt, som du säger, lite mer kryp på vissa specifika scener. Och, eh, det känns så, det, det, det finns ju kompetens här. De, de, de vet ju hur de eh, ska gå till väga– –men annars så eh, eh, orkar man inte bemöra sig för att ja, det ska göras så billigt som möjligt. Eh, och Ja det är en lite märklig attityd att ha när man ändå gör en film så kan man ju satsa lite mer och, och försöka göra det till något storslaget men ja, jag får mm. aldrig den känslan det finns tjusiga scener här absolut och det finns gott om eh, med scener här också som inte säger mig någonting överhuvudtaget och det finns stunder då det händer saker i animationen som jag inte riktigt förstår om det var meningen eller om det bara hände av en ren slump eller en miss. Så det, det är lite hackat och malet här men ja, ja, jag är överlag inte så, så väldigt imponerad över sättet de har gått tillväga för att realisera Transformers The Movie faktiskt. Nej, det är ojämnt på alla sätt och vis och många av animationerna är väldigt hackiga. Det finns fortfarande saker som jag tycker får den här filmen att ändå bli sevärd på det visuella planet, men jag kan inte förneka att den är... Den är ett havsverk på många sätt och vis och proportionerna är ett av dem. Bara det faktumet att i en scen kan de flyga in med ett helt rymdskepp i Unicrons öga för att i en annan scen hoppa ut av ögat och då är de så stora att man undrar hur fick ni plats där inne egentligen? Alltså det, det, det är så dåligt, det är så inkonsekvent och det skär i hjärtat men det måste sägas. Är det någonting jag däremot vill ge dem en, en liten komplimang för när det gäller det visuella här det är klippningen ändå för... Jag tycker ändå att de har hittat ett bra tempo för den här filmen. Det är inte så att det, att det står still eller är jättetråkigt någonstans. Det händer hela tiden någonting. Där är en upptrappning. Sen kanske man inte gillar upptrappningen. Men, men där händer hela tiden någonting. Och det blir eh, mer och mer som står på spel. Där finns en naturlig övergång till ett slutklimax och så vidare. Så det fungerar. Långt ifrån perfekt, men, men det fungerar åtminstone. Mm, ja, de har ju i alla fall försökt få till en någorlunda fungerande produkt som flyter på från början till slut. Eh, även om jag kan tycka att eh, det sker lite hoppklipp som eh, känns ganska så abrupta emellanåt och som kunde ha fogat samman bättre så så har mm, de mm. ju ett, ett hyfsat eh, bra flyt i eh, prestationen eh, i klipprummet här. Och, ja, nu, nu kan jag inte hålla på mig längre utan eh, jag måste nu börja ta upp eh, musiken lite mer här också. För det är ju <skratt> det som mycket går hand i hand med klippningen här. För att, att försöka sammanfoga de båda scenerna. För när, när det klipps så blir det gärna ofta ett soundtrack-byte till nästa rockdänga från 80-talet. här Som ska eh, förmodligen symbolisera någonting som händer i rutan. Men jag vet i fasen vad det är. För det är så opassande eh, låtar som har valts här. som Alltså... Vi har ju pratat om Suicide Squad i den här podden tidigare. Och vi har kräkt på eh, den här musikvideokänslan i början av filmen. Det är ju bara en dropp i havet i jämförelse med, med Transformers the Movie. Det är en enda lång musikvideo som liksom avlöser varandra här. <laughs> utan någon rim och reson. Jag tycker inte eh, musiken överhuvudtaget. Gör någonting för stämningen. Tvärtom. Det, det hämmar känslan man bör få här. De, de, de rockar låser, Nu så ska vi slåss. Nu så ska vi prata. Nu så är Hot Rod decent. Spike har går på dust. Och, och så vidare. Så jag, jag förstår inte vad det handlar om här. Ja och, och så. Så jag då som sagt till den början att, att eh, speciellt den här inledningen när man bara klipp Pang, här kommer lågan Här kommer vrål musik. Och jag får jättemycket gått Och så lopar det om och om igen till min stora förtjusning och glädje då. De, de flesta, nu är ju jag dock, jag är ju väldigt, väldigt förtjust i just då gammaldags rock. Alltså sånt som låter som att det är speciellt då mitten av 80-tal, slutet av 80-tal. Det är sånt som jag kan lyssna på än idag också- och tycka att alltså, det här låter ju jättehäftigt. Visst hör väl alla det fortfarande? Och det är så med den här filmen också. Det är egentligen bara... Det är inte all musik. Jag, jag, jag håller med och jag förstår verkligen också- vad Pavel säger här om att ibland så är det liksom... ...varför kastar ni in det här här och nu? Det är ju inte ens passande. Men det är ju vrålhäftigt. Eller var förmodligen åtminstone det är just då. Sen, sen kanske inte alla kommer att tycka det idag. Men, men jag är ändå en av dem där som verkligen... alltså, ...när de spelar liksom The Touch som Stan Bush har skrivit... ...eller när de spelar just ledmotivet och där, som Lion har gjort... Alltså, Ja, jag, jag är så oerhört svag för det här soundet och för de här syntarna, för de här elgitarrerna så att jag kan liksom inte låta bli att, att sitta och rent utav liksom tappa med foten eller, eller med handen eller någonting och så här verkligen leva med in i musiken och nästan glömma vad som händer i filmer rent utav. Det, det är på den nivån för hur, hur bra jag tycker de flesta låtarna är. Eh, det största det största missnöjet är musiken för mig Det är väl egentligen när de är på den här planeten Med de här alla skrotrobotarna Då som leds av Eric Idols karaktär Där spelas det någonting Jättekonstigt Som i synnerhet Inte passar någonstans Och så helt plötsligt så är en massa robotar uppe Och dansar till och med Och man bara, men vad är det som händer Jag förstår ingenting och, och, och det, det får mig att återkoppla också till klippningen som vi pratade om nyss, att um, den, den, den är lite spretig kan jag tycka till och från. Ibland går det för fort. Jag, jag säger som Pavo också att några klippningar tycker jag att det har hänt lite för mycket däremellan. Jag, jag blir väldigt förvirrad av vad som kan hända från en scen till den annan. Det är inte jätteofta så men det är ett väldigt pang-pang-tempo som ibland tycker jag att man springer liksom för snabbt och jag hinner inte riktigt med utan då sitter jag där och bara, vad var det som hände nu och varför? Och så kommer musiken och så bara, skitsamma, nu är det bra musiken. <skratt> ah, ja, jag sa inte att klippningen var perfekt. Det finns många, många tabbar här. Det, det är det generella tempot som är, är bra. Men där är scener som är helt, ja, asbisarra kan man väl säga. Och den sekvensen... ...är ganska bizarr, särskilt i tonerna till Weird Al Jankovic med sin Dare to be stupid. och mm, mm. Vet du vad, jag kan tycka att, att Weird Al Jankovics låtar är väldigt roliga att lyssna på- ...och texten till Dare to be stupid är väldigt kul. Men det känns väldigt abrupt i, i en film som fram tills dess har haft mestadels instrumental musik det är ju introt mm, mm. där äh, vi har det klassiska Transformers och så vidare mm. men äh, det, det känns som en, en udda låt att ha med Annars är jag på din sida där Thomas, jag, jag gillar det här soundtracket. Det är inte min favorittyp av musik, jag står inte alltid ut med 80-talssynt, men det är något särskilt här. Det är förmodligen nostalgin och de rosa glasögonen, men jag gillar de här <laughs> låtarna och jag tycker att mycket av stämningsmusiken är väldigt stämningsfull. Som exempelvis när Unicron kommer farande, det, det, det bygger mycket stämning, det är långt ifrån perfekt och jag kan inte lyssna på det alldeles för mycket men jag har inte problemet med att det känns som en, en enda lång musikvideo, jag, jag njuter nästan ut av det, frågan är bara om det är som att jag är skadad eller jag inte har någon smak. Aj, aj, aj, aj, Ja, kanske är det båda två eller inget av det. Kanske är det bara jag som är, är, är lite tokig här. Men alltså, ja, 80-talsmusiken var härlig, mycket av den i alla fall. Och Transformers kan vara härliga, de också. Men sättet de har försökt sammanfoga det här, det, det stärker inte filmen det Som du säger Thomas, du flyter gärna in i själva musiken istället för att tänka på vad som egentligen håller på att hända här och det blir ju en dissonans, det blir inte en harmoni mellan musik och resten av filmen, själva filmen. Ehm, mm. Så att det, de, de hjälps inte åt för att stärka varandra och det är det, det jag stör mig så evinnerligt på här att det är bara eh, påklistrat ljudspår som jag inte tycker eh, försöker fånga scenerna som de spelas upp i utan bara är där just för att det, det här är, är häftig 80-tals rock som ungarna säkert tycker om och som kan dränka alla våra misstag lite grann för då har folk någonting annat att tänka på. Ja, ja men det, det är som att det finns två stycken soundtracks på ett vis till, till den här filmen. Det är liksom musiken som är musik på riktigt så att säga, liksom kommersiell musik som man ska lyssna på i en typ, walkman om vi nu tänker på den här tiden. Och så sen har vi musiken som försöker och liksom anpassas till, ja men som sagt när Unicorn kommer in i spel mm. Mm. och man får se honom och han pratar eller när då händer någonting lite dramatiskt, sådär, en strid eller vad det nu är för någonting eller att det blir lite mystiskt och spännande. Men den liksom musiken... Som bara finns där i bakgrunden och oftast bara är kanske några sekunder lång. Liksom. Det är så stor kontrast på när man då bara kastar in den här rocken mitt i alltihopa. För att som sagt, ja men det ska bli häftigt helt enkelt. Men det är mycket i den här filmen som känns just på det sättet. Det är för att det ska bli häftigt. Och mm. om man planerar sin film eller berättelse runt att det ska bli häftigt så har den tendens att bara bli löjligt istället. Det bästa man kan göra det är att ha en väldigt klar och tydlig idé om vad man vill åstadkomma och så skapar man någonting som känns rätt för en ja, som kreatör. Och är det då någonting som, som kommer att uppskattas och folk tycker är häftigt då blir det häftigt. Du kan inte mm. skapa någonting med det specifika målet att bli häftigt. Det, mm. det, det blir bara taffligt. Och filmindustrin är fulla av sådana misstag- där man har försökt göra någonting stort och episkt- bara för att det ska vara stort och episkt. Och så blir det ganska intet sägande egentligen. Och det finns sådana element här i också- det är inte utan anledning jag kallar det för en, en cynisk produktion, för eh, det, det är den på många sätt och vis. Men jag uppskattar ändå musiken, jag kan tycka att det känns helt okej, okay, men eh, Havos kritik är helt legitim. Alltså har man inte de rosa glasögonen så är risken stor att det, det är den sortens upplevelse man får av det. mm. mm. Ja, eh, som sagt, det här med nostalgi, det, det fungerar inte alltid för mig. Så eh, då får jag ta fram min, min buttra kostym istället och klaga på <laughs> allt och annat. Ja, men vi behöver någon som hjälper oss att hålla oss på jorden. För annars är det lätt att vi svävar ut i världsrymden. Och vem vet vad vi stöter på där, hust, host, harkel, harkel. Kanske en, en butter och sur i form av en jätteplanet. Vem vet, vem vet. Men med det sagt så är det väl hög tid att vi lämnar det visuella och främst kanske musiken då hust-hust och börjar att slutsummera den här filmen. För eh, mm, jag, jag misstänker att vi har en aning om var, var person kommer att landa i den här men jag, jag är ändå nyfiken på att höra vad ni har att säga. Ja du, eh, vad ska man säga här? Eh, allt var inte bättre för. Eh, jag var en gång förtjust i, i Transformers, eh, fast egentligen inte så mycket i serietidningarna eller eh, tecknade serien, men fokuset var på leksakerna, det var det fräsiga och det andra var mer ja, grädde på moset för min del, allt runt leksakerna. Ja, det var ju bara skapat i reklamsyftet syftet till stor del, och det faktumet går inte att förbi se, speciellt inte med, med, med vuxna ögon här. Och ja, Transformers the movie: det, det är min mening bara ett praktexempel på, jag vågar säga, ett själöst havsverk som, som fortsätter att. Mala vidare på tv-seriekonceptet med, med goda och ro, onda robotar som slås mot varandra. Med, med åtanke att etablera nya leksaker och samtidigt tjäna pengar på själva reklamfilmen. Eh, man försöker göra så mycket som möjligt med minsta möjliga ansträngning helt enkelt. Och jag är inte imponerad. Inte då och inte nu. Eh, nej, The Transformers var mer intressanta... När man själv stod för regin tillsammans med sina leksaker. Robotarna är så tråkiga när allt kommer till kritan. De är ganska enspåriga och ointressanta tycker jag. Och... Samma saker kan säga som den simpla berättelse som, som filmen ganska halvhjärtat behagar och visa upp mellan alla dessa strider till ett aldrig sinande soundtrack av 80-talsmusik på hösta, högsta volym. Och Jösses-musiken. Jag har nog inte varit med om så mycket opassande musik i en film tidigare. Transformers-filmen, den blir liksom till ett enda långt animerat musikvideokollage. collage Det blir så... Störande, det tar mig ifrån filmen och till slut så pass olidigt att jag, jag behövde pausa filmen med allt kortare mellanrum för att kunna liksom pusta ut lite. För man, man får inte ro och göra det inne i själva filmen. Men det, det var mycket negativt och ska man säga någonting positivt om filmen så ger den åtminstone röstgårdspelarna möjlighet att, att leka lite. Kanske lite för mycket ibland. Men eh, ja, det är inte alltid passande. Men rösterna finns det i alla fall. Eh, där finns det någonting man kan uppskatta. Och de gör så mycket för att ge, ge liv åt sina karaktärer. Sen vad däremot på animeringen så är den ja, standard. Den ligger på samma nivå som tv-serien i min mening. Men nu har jag inte tv-serien i så färskt minne längre. Man... Man har inte behagat att göra en spelfilm till något mer speciellt än det som man kan se gratis hemma i tv-soffan. Så det är i stort sett bara ett långt avsnitt av den animerade serien som man bjuds på här. och ja Det är inte dåligt animerat överlag, det är bara standard. Inget som känns direkt utöver det vanliga. Man har sett det förr och... Man får inte direkt något nytt förutom de nya robotarna som man sen ska gå ut och köpa. Så, ja, Transformers-filmen är nog inget för mig. Det var mer enerverande än vad jag trodde att, att ta sig igenom det här. Som med så mycket annat som jag har kunnat uppskatta som barn. Det, det har gjort mig förbannad på, på mitt forna jag. Men, ja... När allt kommer till kritan så, så, så är jag inte mycket till en nostalgiker heller. Så där har vi nog förklaringen till det. Ja, jag är förvånad över hur mycket man har kunnat prata om den här filmen. Med tanke på hur lite film det egentligen är. Och som sagt mer av ett långt utdraget avsnitt. Men, men min sammanfattning kommer att kunna bli ganska kort ändå känner jag. För man får ju ändå säga så här. Actionmässigt. Så innehåller den här filmen typ allting. Den har strider i rymden. Den har strider på jorden. Den har strider på planeter och i planeter. Till och med under vatten. Och i det sistnämnda fallet. Så förstår jag knappt hur det ens gick till. Varifrån det liksom kommer. Och det här är ganska liksom någonting som genomsyrar hela filmen den är väldigt spretig på flera olika plan och allra mest i berättelsen och i, i, i klippningen till och från, men den är faktiskt ändå bättre nu än vad jag minns att den var för tio år sedan och det är ju en himla tur att soundtracket håller så himla bra, åtminstone för min del. Kanske lite för mycket för mig, och speciellt då när den som slängs på utan att alltid ta hänsyn till vad är det egentligen som händer på bild. Passar det här just nu eller försöker vi bara göra någonting häftigt? Om inte annat så tycker jag att det här är en film att se i sällskap- med folk som är på samma liksom, nostalgiska nivå som en själv och har den här gamla kärleken till Transformers. Personer som man kan få skratta tillsammans med och känna sig förvirrad med också. Innan den här inspelningen så började jag ju med att säga att ordet spännande kan vara både positivt och negativt laddat. Och den här filmen, den är spännande. Så säger jag inte mer om den saken. Ja, jag kan hålla med dig om att den här filmen är spännande på flera olika sätt. Därför att det finns ändå någonting här som, som känns rätt om man gillar tv-serier från 80-talet. Om man gillar animation från 80-talet. För på många sätt och vis så, så cirklar den här filmen in en del av det som animerades vid den här tiden- Kanske inte det absolut bästa, verkligen inte, men, men någonting i action har man lyckats fånga här. Sen har det avet kanske inte förvaltats jättebra för det är en, en väldigt snabb produktion. Det är en väldigt billig produktion om man pratar animerad film och det är synd för det. Det kunde ha varit så mycket mer. Hade man investerat i ett mer köttigt manus med riktig konflikt och riktig dialog så hade det kunnat bli någonting i hästväg. Nu är det bara precis det som behövs för att det ska fungera och för att man ska kunna knyta an till tv-serien och okej. Okay, det fungerar. Men det hjälper ju inte än att um, undvika känslan av att man, man ser ett, ett väldigt, väldigt långt avsnitt i tv-serien. Med det sagt så gillar jag många av rollfigurerna, jag gillar mycket av upplägget, men jag är extremt nostalgisk här och jag kan inte förneka att det är en. Det är en extremt bristfällig film. Skådespeleriet, hur bra det än är från många fina skådespelare, kan inte rädda den. Många utav de episka scenerna, och ja, jag använder inte det uttrycket ironiskt. Är inte starka nog för att lyfta upp alla de andra som känns ganska som menlösa här. Det är en, en svag animerad film från 80-talet till en av de populäraste franchiserna som fanns vid den tiden. Och jag begriper inte varför man gjorde så. Hasbro visar verkligen att det enda som var i fokus det var att tjäna pengar. Det var att ha en och en halv timme lång reklamfilm och... Ja, och jag hoppas att de sålde väldigt många leksaker baserad på den här, för då har de ju åtminstone fått in sina pengar igen. Hade de velat göra en riktig film så finns mycket av essensen här, det skulle bara arbetats ut bättre. Jag njuter fortfarande av att titta på den här, för jag har barnasinnet kvar och jag minns hur spännande det var att se den. Ja, inte när den kom, men ett antal år efter. Den känns inte lika stark idag för mig. Jag kan inte se förbi bristerna och jag har svårt att rekommendera den till någon som är över 10 år gammal. Man måste nog vara i, i lägre ålder för att verkligen njuta av det man ser. Så fort man, man får några år på det så börjar man att plocka sönder den och undra vad tusan är det här. Jag kommer att fortsätta att titta på den med ett par års mellanrum såklart. Men eh, det är svårt att rekommendera den för andra. Det är mer än en, en, en liten historisk faktor som är där och som ledde till mycket annat spännande i Transformers-franchisen. Men det kunde ha varit någonting mer än bara en fotnot. Ja, man tycker ändå att eh, Transformers för, förtjänade en bättre film, men... Eh, Ja det, det var inte det vi fick och ja, efter att ha sett det här så måste jag säga att jag, jag är lite sugen att rota i mitt VHS-arkiv och försöka hitta första säsongen av, av tv-serien här om bandet inte är utslitet så hade det varit spännande att se hur det egentligen såg ut för att kunna jämföra lite. Ja, jag, jag blev också oerhört nyfiken på just den gamla tv-serien för den, den har jag inte tittat på just sett liksom och sett många avsnitt av utan bara för kanske fyra år sedan då tittade jag på ett par av de första från den första säsongen bara för just den här nostalgitrippen skull men jag blev väldigt nyfiken på att se speciellt nu i och med att det här ska vara en brygga för säsong 2 och 3, vilket jag inte hade koll på, på tidigare så då blir jag liksom nyfiken på vad hände sedan egentligen och hur var det innan det här för att som sagt i och med att man då hade VOS och, och inte kunde titta på allt också så jag känner att det finns många hål att fylla som jag känner att det skulle vara roligt faktiskt att få liksom de här tv-serien på plats liksom de avsnitt som jag inte har sett så att jag måste nog också gå och rota lite grann och se om man inte kan få tag på kanske rent av en samlingsbox som jag vet finns för att kunna titta igenom mer av den gamla. Generationens, eh, ...första generationens serie. Jag har faktiskt blivit sugen på att gå och bläddra i tidningarna- ...så det vet jag att jag kommer att göra i ikväll åtminstone. Där, där finns mycket att gotta ner sig i. Men eh, med det sagt så är det hög tid att lämna Transformers The Movie bakom oss- ...och blicka framåt istället- för nu är det ju Halloween, det är dags att få riktiga mysrys och jag hoppas att de som lyssnat fått några rys av att lyssna på det här åtminstone. Jag, jag tror nog att mina ursäkter och försöka att skylla över saker och ting kanske kan vara skräckframkallande för någon, jag vet inte. Men jag hoppas att det blir en, en riktigt mysig tid för er alla därute och jag är lite nyfiken, hur ska ni spendera Halloween i år? Oj, oj, oj, Jag har inte ens tänkt tanken än som, som vanligt. Det får stunden utvisa tror jag. Så det blir nog inget avancerat men nog kan det bli en lite mysryslig film och tända ljus och lite härliga rostade pumparkärnor att äta. Det, det hör bara till helt enkelt. Mm, det, det är lite åt det hållet också att det beror på vad som händer runt omkring mig. Här, här i Umeå där jag bor så är det alltid en och två ganska stora Halloween-firanden som anordnas i stan. Med då självklart också att folk klär ut sig och går ut och sådär. Alltså, jag är alltid egentligen sugen på att gå på sånt och faktiskt klä ut mig själv också. Men det beror på om jag då får med mig någon annan om det är så att andra personer säger att hör ska inte du också vara på det där vi kan gå iväg ett gäng. Alternativt att det helt enkelt blir bara någonting i mer slutet sällskap Där då personer säger att vi är ändå 10-12 stycken sådär, Och vi tänker ha någonting eget hemma hos den här personen Eller vi har hyrt den här lokalen Då är det det som sker istället Men jag förväntar mig att någonting händer Men är lite osäker fortfarande på detaljerna kring vad det exakt det blir som händer men, men det blir förhoppningsvis någonting För jag tycker alltid att det är lite roligt att klä ut sig just och fira Halloween och du har ju gjort bland annat en väldigt läcker Alcard från Helsing-serien. Det, det är bara en sån figur som du klär i att spöka ut dig som. Det, <laughs> det är någonting med ansiktsform och allting som bara, bara känns rätt. Mm. För, för min del så kommer det att bli pumpa skärande och några jack-o'-lanterns och um, lite dekorationer och liknande. Sen blir det mysig, ryslig film och alla nära och kära som sitter i soffan och, och, och ryser tillsammans. Det, det är precis så jag vill ha en Halloween. Med lite gott tilltugg också naturligtvis. Det blir kanske inte pumparkärnor för mig men mm, det, det, det finns ju en hel del att, att spöka till sig med. Mm, ja, det finns mycket annat man kan göra med själva pumpan också, så glöm inte bort det. Pumpa, paj, pumpa, soppa, mm, mycket pumpa. Pumpans mm. tid är här och skräckfilmens tid är här, ja då, då mår man på topp faktiskt. Ja, vi kommer vara helt utpumpade när, när det här är färdigt, för äm, det, det, det blir väldigt mycket pumpa om vi säger så, Hust, hust. Men när vi är färdiga med att fira och se till nästa avsnitt som vi ska ta oss an så, så blir det nog lite av en skräckupplevelse då också. Kanske mer än, än dagens avsnitt egentligen. För vi håller oss kvar i 80-tals nostalgin men eh, kanske i en modern tolkning som inte blev så där lysande sägs då åtminstone. Ja, vi är ju i, i samma svär som Transformers här nu i alla fall och som vi fortsätter med men som du säger i uppdaterad version eh, som kanske inte gick hem hos alla och eh, det ska bli... Eh, Lite förfärande att se på tror jag men jag är så extremt nyfiken på hur de kunde ha sabbat den här chansen och, och göra någonting riktigt bra och spännande för det finns ju ändå någonting eh, något unikt och lockande med ursprungsmaterialet så i hela världen gick snett den här gången. Jag, jag har inte sett den här serien som det bygger på själv. Jag vet om vilken den är och jag har sett, jag klipp från den. Men jag kan inte påstå att jag har suttit ner och tittat på avsnitt. Men tyckte att, ja det här känns väldigt 80-tal. Jag förstår varför många var väldigt förtjusta i den här. Och när jag hörde att det skulle göras en modern version så, så kändes det ganska självklart egentligen. Det här är någonting som är väldigt rätt fram, där finns väl ingenting att, ja, att göra fel med egentligen men nu har jag fått eh, vissa vibbar om att, att det blev helt fel och det, det förvånar mig, hur, hur tusan kan man kan man ett så enkelt koncept som det här? Mm, ja, det, det kan man eh, gnugga sig i huvudet och, och försöka fundera ut. Men eh, ja det är inte första gången. Eh, sådana missar har ju gjorts förr med samma typ av ursprungsmaterial. Så eh, ja folk lär sig aldrig helt enkelt. De, de försöker göra någonting eh, så, så hippt och käckt och eh, samtida att man... Eh, Helt glömmer bort vad i hela världen man håller på att göra för film egentligen. Ja, det verkar ju som att Hollywood aldrig lär sig och... Jag förvånas över det för det här måste ju kosta enorma pengar att göra såna här tabbar och felkalkuleringar. och jag vet att du Thomas när du hörde vad vi skulle titta på nästa gång du blev väldigt förvånad över både att det finns och att det misslyckades för, för du har egna vibbar till det här. <laughs> ja då, det här är ju också sådana där gamla nostalgiska trakter för mig och jag är definitivt väl bekant med ursprungsmaterialet och även där så finns det en och två VHS-kassetter som ligger där hemma som jag har tittat på om och om igen och i det här fallet med min stora syster. Och jag, jag känner som Pavo att det är tråkigt verkligen att med tanke på hur ändå som originellt och kul just originalet är så förstår jag som inte vad var det som gick snett här hur kunde man slopa bort det som man har gjort och jag känner att jag tror jag hellre lyssnar på vad ni har att säga om det här i framtiden än att jag själv ska titta på det här för att jag är rätt säker på att jag absolut inte vill beträda den här marken. Nej, det är tur för dig att du, du slipper vara med nästa gång. Vi, vi lovar att berätta vad som hände och hur illa vi mådde efter att ha sett den. Men ja, tacka din lyckliga stjärna att det inte är tre avsnitt den gången också. Och på tal om just det, tack så mycket att du ville vara med idag. Det betyder alltid så mycket när du, när du ställer upp på att komma in och snacka om någonting spännande- –Vanligtvis är det ju mycket Star Wars som du kommer in och tittar på, men, men lite Transformers, <laughs> det, det lockade dig också. –Och ja, det, det gjorde det verkligen. Tack så jättemycket, både för att jag som sagt fick vara med och fira också de här hundra avsnitten, för bara det tycker jag är väldigt speciellt och roligt. –Men också såklart just det här temat, den här filmen, franchisen, och det var en väldigt bra ursäkt också att få göra ett återbesök för... Som sagt, för tio år sedan så hade jag nog ändå gett ett lite mer negativt omdöme skulle jag tro. Men jag tyckte ändå att den var bättre nu om vad jag ville minnas. Så nu, nu kan jag definitivt verkligen tänka mig att samla ihop ett litet nostalgigäng och se om inte det kan vara som sagt kul att sitta och titta på den tillsammans och skratta lite grann och ja, bada i nostalgin. Det låter helt underbart. Ja. Och jag vill också passa på att tacka dig Thomas för att du, du tog dig tid att ansluta till, till vårt gäng här. Du har ändå varit en, en del av, av Radio Escape här under eh, avsnitten som har gått och vi har behövt din expertis så eh, det, det är alltid roligt när du vill eh, ta dyka upp och... Jag får passa på att be lite grann om ursäkt också om jag har, har råkat smutskasta din barndum lite grann idag. här. <laughs> Tack så mycket jag <laughs> på ingen fara. Jag kan, jag kan förstå också hur, hur det är andra starka känslor som lockas fram när man tittar på den här filmen. Beroende på då som sagt också vad man har för typ av glasögon egentligen som man sitter och tittar med. Men det var, det var väldigt roligt att få höra någon som kunde. Och kasta lite skit också Och vara lite, lite muttrande och bitter Över det hela Det är fullt förståeligt Ja fast om man ska vara helt ärlig Om du hade följt med nästa vecka också Så hade det kanske inte varit de rosa glasögonen Som var problemen Utan de rosa hörlurarna för Eftersom musik är i fokus och du gillar allt det här så, så är det mm. kanske ett ännu större helgeron vi ska kasta oss in i. Och ja, du ser väl också extra mycket fram emot att behöva höra mer 80 80 synt och liknande i nästa veckas avsnitt, av <laughs> För det, det är ju det temat som, som filmen kommer att ha. Och med tanke på hur illa Transformers fick det att må, hur ska det här bli? Mm, ja, jag fasar lite grann men eh, om jag har tur eh, blir det 80-tals musik så man, man får eh, den känslan av ursprungsmaterialet i alla fall. Men eh, jag är rädd för eh, att, att det kommer att lukta betydligt mer modernt, slätstryket och oengagerat när det gäller musiken nästa vecka. Det är väl en stor risk får man väl säga På gott och på ont men eh, tills vi kastar oss in dit vill jag önska alla en riktigt härlig Halloween. Tack för att ni har följt med oss på den här långa resan som hundra avsnitt har inneburit. Vi uppskattar alla som lyssnar och vi uppskattar alla som mailar in med både ris och ros och andra kommentarer. Ni betyder så otroligt mycket. Så ha en härlig halloween, må riktigt gott, så hörs vi snart igen. Jag heter Dani Arling. Och jag heter Paavo Hemmingsson. Och jag är Thomas Engström. Och du har lyssnat på Radio Escape.